Bona tarda, benvinguts a la sessió plenària de l'Ajuntament de Figueres de 1 de juliol de 2014. Sent presents tots els regidors, començaríem la sessió amb el primer punt de l'ordre del dia que és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, la de 3 de desembre, l'extraordinària urgent de 18 de desembre de 2013 i l'ordinària del dia 14 de gener, de 2014. Alguna observació eh, regidor respecte a aquestes actes que s'han tremès juntament amb la convocatòria? Doncs quedarien aprovades i passaria el punt número 2 de l'ordre del dia amb l'informe abreujat sobre l'activitat institucional portada a terme des de l'alcaldia en aquest mes de juny. El dimecres 4 de juny vaig visitar juntament en personal dels serveis tècnics d'aquí l'Ajuntament i dels serveis informàtics al centre d'innovació que té Telefònica al Fòrum de Barcelona on ens van explicar les possibilitats que tindríem amb la instal·lació de la xarxa de, de fibra òptica a tota la ciutat seguidament a la tarda em vaig reunir amb el senyor Jordi Sellas director general de Creació i Empreses Culturals per parlar sobre el festival del circ Uh, i el mateix dia vaig tenir sopar i trobada amb l'associació Entre Entremontanats, que són els empordanesos que viuen a Barcelona. El dijous 5 de juny es va inaugurar a la Casa Empordà d'Aquifigueres l'exposició fotogràfica de Miquel Ruiz, fotògraf periodístic. El 6 de juny, el dematí, vaig visitar l'empresa Figuerenca Valvolas Bach, i a la tarda vaig assistir a la inauguració d'un nou consultori mèdic que entra dins de l'àrea bàsica de l'escala que és gestionada per la Fundació Salut Empordà. El vespre, al Col·legi La Salle, l'entrega dels Premis al Talent per part dels alumnes amb una conferència del molt honorable senyor Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. El 7 de juny vaig assistir Colera a la inauguració de la reforma del port amb el molt honorableeller amb l'hoable conseller senyor Santivila i el molt honorable president de la Generalïtat senyor Tommàs. Vaig Seguidament a la tarda vaig, va, vaig tenir una, una reunió amb els veïns del barri del Juncària Parbós conjuntament amb el cap de la Guàrdia Urbana i el regidor de Mobilitat i de Seguretat Ciutadana, el senyor Iècora, i el tercer tinent d'alcalde, el senyor Kim Felip, també. Uh, seguidament vaig anar al pavelló a lliurar els premis del torneig de, del hockey femení i seguidament a l'acte del dia de les unitats de muntanya de les forces armades al castell de Sant Ferran. El 8 de juny a la plaça Catalunya vaig visitar la 21a edició de la Festa del Joguet. El dimarts 10 de juny el Club Tramuntana Tenis Taula vaig visitar eh, els, en els esportistes d'aquest club de tennis Taula que participen als campionats d'Espanya amb gran èxit perquè l'equip a va quedar campió d'Espanya. El dimecres 11 de juny la vaig tenir visita amb la honorable consellera senyora Neus Monté de Benestar Social i Família per parlar de la futura residència de Gent Gran a Figueres i el vespre el lliurament de premis Maria Àngels Anglada a l'escriptor Rafael Nadal a Ramon Montaner. El dijous 12 de juny vam fer visita d'obres al Ministeri de Foment al convent de Caputxins per veure com evolucionen les obres que venen finançades en part per l'1% cultural i demanar la, la, o sigui una subvenció, una tercera fase de subvenció per l'acabament de la urbanització d'aquest equipament que quedarà acabat en la seva totalitat però que ens agradaria també poder acabar els accessos d'una manera... Més completa. El divendres 13 de juny vaig assistir a la signatura del conveni per la cessió de l'edifici de l'antiga presó que es va fer amb l'honorable conseller Germà Gordó de, de Justícia en el centre penitenciari Puig de les Basses i el vespre em, començaven els actes de la Fira de la Gent Gran amb una funció de teatre al Casal de la Gent Gran. Tot el dissabte 14 la Rambla va tenir lloc la Fira de la Gent Gran ...vaig dinar amb els veïns del barri del Toro Baix Nova Estació... ...i vaig sopar amb els veïns del barri de l'Enric Morera... ...el diumenge vaig dinar amb la gent gran... ...a la plaça Catalunya, el dinar de la fira de la gent gran... ...i vaig assistir després a cafè o xerrar, bàsicament... ...amb el dinar de l'associació la, Corfi... ...que també tenia lloc el mateix diumenge... ...el dimecres 18 de juny vaig assistir... al Consell d'Administració de, del Consorci de Salut i Social de Catalunya i després a la Junta General d'aquest mateix Consorci, que en sóc membre. El dijous 19 de juny vaig assistir l'Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis a Vilaseca i el divendres 20 de juny lliuràvem diplomes als alumnes que han acabat el curs de l'Escola d'Hostaleria d'aquí Figueres, bé, de l'Alt Empordà. El vespre vaig sopar amb els exalumnes i professors i director de l'IR, Ramon Muntaner, amb el sopar d'exalumnes per celebrar el 175è aniversari de l'Institut. El dissabte 21 de juny vàrem inaugurar el Passeig Nou i a la nit vam anar a les festes dels barris que promouen les associacions de veïns, del Creu de la Mà, de l'Eixample i prèviament vaig sopar amb la Unió Esportiva Figueres amb tots els pares i mares del futbol base. El dilluns 23 de juny a la carretera de Roses eh, vàrem inaugurar el nou supermercat Aldi que, que s'ha instal·lat aquí la carretera i el dijous 26 de juny al vespre vaig tenir reunió amb els veïns eh, del barri de la presó per parlar del futur immediat i del futur més a mig termini d'aquest edifici de l'antiga presó. Eh, I el divendres eh, es van lliurar divendres passat en aquesta sala de plens els premis Albert Compte i els premis Josep Maria Álvarez del diumenge 29 de juny en virtut del patró de Figueres del, del dia de, del patró de Figueres de Sant Pere vaig assistir l'ofici solemne a l'església de Sant Pere i aquesta seria l'activitat del mes de juny El punt número 3 de l'ordre del dia és donar compte del decret d'alcaldia de 13 de juny de 2014 pel qual es va modificar el cartipàs municipal i es van conferir delegacions genèriques d'àrees i delegacions especials de serveis a diferents regidors i regidores. Uh, bàsicament aquest decret coeja de la remodelació de cartipàs que es va es va dur a terme en l'anterior ple que vam explicar en què recuperava alcaldia la, les derivacions de l'àrea de serveis generals i feia delegacions específiques a tres regidors a informàtica en en Pere Giró a contractació i patrimoni en Jordi Masquef i a recursos humans en, en Sergi Garcia d'aquest repartiment va quedar eh, mal col·locat l'àrea el servei de rendes i recaptació que va quedar dins l'àrea de serveis generals i ha d'anar a l'àrea de de serveis econòmics i promoció econòmica per tant aquest decret posterior que ara en compte torna a situar l'àrea de rendes i recaptació que ha de dependre de l'àrea de serveis econòmics que és la que liquida i recapta els impostos i la direcció de la qual la porta el tinent d'alcalde d'Hisenda que és el senyor Manuel Toro aquest seria el punt número 3 hi ha alguna qüestió respecte a aquest punt? El punt número 4, doncs, és donar compte del decret d'alcaldia de 17 de juny de 2014, que es unes delegacions realitzades en favor del senyor Manel Toro. Aquest decret consisteix en que aquelles, de, aquelles delegacions de signatura que tenia atribuïda Eh, que tenia atribuït el senyor Manel Toro en relació a tots els temes que afectaven a la gestió de recursos humans eh, torno a recuperar signatura atès que ara depenen de l'àrea de serveis generals la delegació específica la té el senyor Sergi Garcia com a regidor de recursos humans i signatura la tinc jo mateixa com a directora de l'àrea per tant seria revocar signatura de la gestió dels expedients de recursos humans, teniu tot el llistat aquí en el, en el decret i tornaria a dependre d'alcaldia de, Senyor Font, sí eh, Sí, és un tema que no s'ha de votar i, i des de la CUP tampoc no, no acostumem a entrar en, en com s'organitza el govern però que sí que volem fer notar que per molt que hi hagi una explicació tècnica de qui passa a dependre aquesta àrea o, o aquestes delegacions a, a, amb, amb el nou organigrama, sí que la sensació que una mica fa és que a poc a poc van despullant les delegacions que tenia el, el, el senyor Toro anant restant el, el, el, seu, el seu pes en el, en el govern. Sí, senyor Toro, si vol contestar. Uh, Bé, aquesta és una petició que li vaig fer expressament a la senyora alcaldessa. De fet, el, els, les competències que en aquests moments eh, tinc són les mateixes que amb les que es va iniciar el mandat, més eh, fixar-se. I eh, en el cas concret dels recursos humans, es havia quedat penjat el fet de que s'atribuïa la competència a eh, serveis generals i les tenia el senyor Sergi Garcia, però jo continuava tenint la signatura en els temes de recursos humans el que no tenia sentit i per això eh, s'ha fet aquesta remodelació que, repeteixo, li de demanar jo mateix a la senyora alcaldessa. Sí, bé, és eh, deriva, diguéssim, de la remodelació de Cartipàs, els motius de la qual vàrem exposar l'anterior ple, una desproporció a les... A les les atribucions que tenia senyor Manel Toro derivades de quan jo mateixa vaig assumir l'alcaldia ell es va venir a assumir l'àrea de serveis generals que inclou contractació, patrimoni, tots el, tot els serveis que empengen i recursos humans que porten molta complexitat de gestió i dedicació més promoció econòmica, més turisme més eh, FICERSA més Hisenda i van trobar totalment raonable que es repartís una mica la feina i en aquest sentit jo vaig recuperar serveis generals s'han fet les delegacions a altres regidors i com és lògic si la regidoria de recursos humans no la té el senyor Toro tampoc és lògic que signi els expedients de, de recursos humans és el que és, eh, bueno, crec que no, no té cap altre tipus d'explicació de, com passa en altres regidories qui no té la competència no, no signa El punt número 5 seria, també derivat d'aquest nou repartiment de, de competències, que en aquells òrgans de gestió de recursos humans, òrgans col·legiats, on... Ai, perdó, aquest sí, és el 6. El 5 és la proposta relativa a canviar la data de la sessió ordinària del ple del mes d'agost, eh, com venim fent ja en aquest mandat, almenys, Desconnexia a l'anterior també, eh, la sessió plenària del, del mes d'agost no es fa i s'avança l'últim dimarts del, del ple de juliol, per tant proposaríem fer sessió ordinària del ple municipal el dimarts 29 de juliol, que seria l'equivalent a la del mes d'agost a les 7 de la tarda. Sí, senyor Monfort. Sí, nosaltres com hem fet els altres anys ens abstenim perquè no creiem en hem para·litzar el país el mes d'agost molt bé doncs seria convocada pel 29 de juliol a eh, les 7 de la tarda el número 6 és la relativa anomenada representant de s'ha de, sí. de la proposta Perdó, sí. aquest és, aquest és eh, aprovar eh? Eh, us absteniu per tant s'ha de votar sí. ara bueno. vots a favor Abstencions? Resultat, senyor secretari? Són de més 21 vots, 20 afirmatius, cap negatiu i una abstenció. Ens quedaria aprovat que farem el pla del dimarts 29 de juliol. Santa Marta. Sí, sí. I em comprometo, em comprometo a portar bombons. Gràcies. Cada, això. En galetes, el punt número 6 és el relatiu a anomenar un representant de l'Ajuntament en diversos òrgans col·legiat, això és el que comentava també derivat de, de l'atribució de la regidoria de recursos humans en el senyor Sergi Garcia aquells òrgans col·legiats de gestió de recursos humans on estava nomenat el senyor Manel Toro faríem el canvi nomenant el senyor Sergi García. Aquests òrgans són mm, Comitè de Seguretat i Salut, Comissió del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Figueres, Comissió de Control del Pla de Pensions de l'Ajuntament de Figueres. Aquests tres seria canviar el nomenament del senyor Manel Toro per el nomenament de l'actual regidor de Recursos Humans, el senyor Sergi Garcia. S'ha d'aprovar. Queda aprovat per unanimitat? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. I passaríem al punt número 7 de l'ordre del dia, que és el dictamen relatiu a modificar la composició de la comissió tècnico-política i social d'atenció als afectats pels desnonaments. Té la paraula la regidora d'Habitatge, la senyora Sònia Trillà. Gràcies, alcaldessa. Bé, aquest dictamen eh, deriva de la sol·licitud de sortida de la comissió del grup d'iniciativa per Catalunya vers i així el seu text recull la nova composició de la comissió que al final és la que existia a l'actual quedant a fora el grup d'iniciativa per Catalunya. Sí, senyor Montfort? Sí, en el seu moment ja ho vam, ho vam anunciar que deixàvem la comissió ho hem fet efectiu via una instància presentada i res, simplement corroborar que els darrers mesos eh, l'únic que hem fet és constatar eh, que la decisió presa ha sigut correcta perquè creiem que la comissió aquesta no està servint per res i realment els moviments que està fent en matèria d'habitatge de l'Ajuntament eh, són gairebé nuls i per tant contents d'haver-ho fet i vaja i que avui deixem aquesta comissió i puguem treballar des d'un altre front Sí, només fent notar que tot i que em, a la pràctica la CUP fa mesos que va deixar de, la comissió em, per, per un descuit personal doncs no, no hem encara formalitzat la, la sortida de la comissió, em seu greu, però ja properament ho farem. Ah, em pensava que volia intervenir. Molt bé, doncs... Bé, per part nostra del, del govern municipal, no sé si la, la, la regidora vol afegir alguna cosa, però nosaltres seguim creient en aquesta comissió i en la feina que fa, i des de la regidoria d'habitatge no es deixa de treballar en el sentit d'anar consecutiu aquell de aquell decàleg d'accions que es van anar aprovant i que va sorgir de la, de la pròpia comissió i de fet reunions i, i, i xerrades amb les entitats que en formen part se'n van, se van tenir. Lamentar que no, no vulgui en ser-hi, jo crec que treballar junts és millor que no anar cadascú pel seu compte, però des del govern municipal no, no deixarem de treballar en aquest sentit, en procurar en fer una política d'habitatge avui dia ben bé d'emergència social ja més que de promoció d'habitatge senyor Monfort Sí, de fet per això ho deixem perquè ha moltes reunions i molt de parlar però en realitat, a l'hora de la veritat accions concretes per l'emergència que vostè mateix està dient molt poques al cap i per tant nosaltres no tenim ganes de xerrar ni de reunir-nos sinó el que tenim ganes és de fer polítiques efectives que ara mateix no s'estan fent Bé, a eh, nosaltres li podríem rebatre amb dades eh, el que s'està fent des d'aquesta comissió, eh, així, sense que tingui aquí un llistat d'actuacions, portem més de 250.000 euros en el pressupost municipal, es va fer una partida de 150.000 euros per atendre, eh, per, per pagar ajuts o pagament de cuotes d'hipoteca, de lloguer, de subministraments, de, de serveis, que s'ha exaurit que en aquest mateix penari municipal avui, avui ampliarem. Tenim 34 pisos de lloguer social adjudicat i podem celebrar també, i vam tenir notícia, que hem trobat la via... De solució a la problemàtica de l'edifici del carrer Ramon Mandri, de la promotora Gàlip, i que podem començar a tenir una via de solució sent acceptada l'adhesió en pagament per part del, del banc de Sabadell a condició que sigui una entitat sense ànim de lucre de la ciutat la que gestioni els habitatges que hi ha a dins, a dins de la problemàtica que hi ha. Vull dir que eh, tot això... Eh, és coses que no es veuen a fora del carrer però que realment requereixen una feina incansable d'anar perseguint les entitats bancàries i d'anar tinguent reunions i d'anar fent una activitat continuada malgrat eh, el carrer no s'expliqui contínuament per tant si volen fer informació després en podem parlar però l'activitat per part nostra no, no ha parat eh, i em sap greu, realment, que vostès pensin que no, que no fem res. Senyora Almedo, sí. Sí, quan vostè parla dels pisos d'allà del carrer Mandri, però estan ocupats ara o hores d'ara, no?, aquells, aquells habitatges? L'edifici del carrer Mandri són 24 pisos en total, 17 estan lliures i 7 estan ocupats. Sí, molts estan tapiats... Algú és eh, legítimament ocupat, en gent que els va llogar però que ha deixat de pagar realment per per la situació en què es troba, i altres estan ocupats. Per tant, eh, com és públic i manifest, el promotor fa anys que està explicant una situació molt molt molt delicada eh, i hem anat treballant a tres bandes, entre el promotor, entre al Banc de Sabadell, que és el que és el titular de la, de la hipoteca, i, i l'Ajuntament per mirar de trobar una via de solució eh, tant per al promotor, realment, d'aconseguir una adhesió en pagament, com perquè realment algú se'n faci responsable de la gestió d'aquells pisos. El Banc de Sabadell està d'acord en assumir la titularitat d'aquells pisos si hi ha algú sigui sí, promogut per l'Ajuntament no vol que sigui l'Ajuntament directament el, el Banc de Sabadell no, té, o sigui, no fa convenis amb Ajuntament sinó que una entitat sense ànim de lucre que ara estarem, estem en aquest camí de veure si la Fundació Sergio o alguna altra entitat de la ciutat aquesta gestió d'aquests pisos i va regularitzant el que són els pisos ocupats i els que són els llogaters legítims i els que són buits començar a fer-hi alguna, alguna actuació de, de rehabilitació però de moment tenim notícies que com a mínim saber que el propietari o els que seran propietaris d'aquests pisos serà el banc de Sabadell i a partir d'aquí podem començar a, a treballar. Hem de votar aquest punt, eh, Sr. Secretari, eh. La modificació de la, la composició de la comissió, suposo que és per unanimitat, eh. Molt bé. Relatiu, el punt número 8 és el dictamen relatiu a iniciar l'expedient per la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística per admetre l'ús de càmping en el sol no urbanitzable a l'àmbit del Camping Pous. Uh, el senyor propietari, Herbe Agui Lari, de... Uh, mitjançant un, un escrit de registre d'entrada 30 d'abril aporta documents de l'abans de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres per introduir nous usos a l'àmbit de, del Camping Pous d'acord amb tot el que preveu la llei d'urbanisme d'acord amb el que estableix l'informe de l'arquitecte municipal de 22 de maig de 2014 i d'acord amb el que estableix aquest informe tècnic, explicar que aquesta modificació puntual del pla general que es proposa preveu l'ordenació d'un àmbit emplaçat en sol no urbanitzable, qualificat com a D1, de règim ordinari, amb unes noves unificacions de sol no urbanitzable que digui D1 càmping, establint un nou ús en aquest càmping en aquest àmbit, que seria el d'allotjament turístic modalitat de càmping. Atès que es considera des del govern municipal i tal i com es va esmentar la comissió informativa totalment oportú establir aquest ús en aquesta zona, que aquest té àmbit de eh, l'antic Camping Pous, perquè cal considerar que l'oferta deficitària que té la ciutat de Figueres en quant a ús de càmping, ja que actualment no disposa de cap, de cap instal·lació d'aquestes característiques, a l'entorn de la comarca es disposa d'una quantitat d'instal·lacions de càmping fonamentalment enfocat a unes instal·lacions de platja o muntanya sense situar-se en proximitats que permetin la visita a la ciutat de Figueres o peu en bicicleta, tot sent pròxim a altres atemptius de la comarca. Aquest fet justifica l'acceptació d'aquest ús en el terme de Figueres. No es pot considerar una necessitat de la ciutat la localització en el terme municipal d'un espai d'aparcament de caravanes ofert existent i resoltes les necessitats en la resta de la comarca, que també es demanava per part del promotor d'aquesta modificació puntual. Aquesta modificació afecta una superfície total de 148.230 metres quadrats de sol, Segons informes tècnics, després de l'aprovació d'aquesta modificació puntual serà necessari redactar un pla especial. Se requerirà també que el present document sigui informat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat i per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i es considera convenient demanar informe a l'Agència Catalana de Turisme, Departament d'Empresa i Ocupació, i per tot això exposat, hom considera justificada la necessitat de la iniciativa, l'oportunitat i la convenència en relació als interessos públics i privats concorrents per tal d'admetre l'ús de càmping com es proposa. En canvi, no es considera justificat incloure aquesta modificació puntual l'ús d'aparcament de caravanes o autocaravanes. Per tot eh, L'anterior exposat i d'acord amb els fonaments legals, la Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis a les Persones proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents. Primer, iniciar l'expedient per la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Figueres per admetre l'ús de càmping en sòl no urbanitzable a l'àmbit del Camping Pous amb les precisions que consten a l'informe de l'arquitecte municipal transcrit. Segon, sol·licitar l'informe previ de caràcter territorial per avaluar la seva idoneïtat territorial i sol·licitar simultàniament l'informe ambiental de l'abans de la modificació puntual per l'emissió del document de referència que correspongui. I tercer, facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord anterior. Senyor Monfort. Senyor Sí, en comissió informativa quan, quan ens ho van estar explicant jo he dit perquè avui he, he pogut veure algun diari i semblava com que tot ja estava bastant, bastant avançat no? el Figueres disposarà d'aquí tants anys, d'un càmping, tal, tal, tal uh, vaja, disposarà jo, jo uh, pel que es va comentar en comissió informativa entenc que era obrir la possibilitat que un càmping s'ubiqués en la zona del Camping Pous uh, nosaltres creiem que és necessari que és un tipus de és un tipus de turisme, de, de turisme el, el, els usuaris dels càmpings que, que no té un lloc a la ciutat de Figueres i que seria important que el tingués eh, ja no només perquè vinguin més turistes sinó perquè hem d'oferir aquesta possibilitat com a, com a ciutat gran que som eh, en tot cas per això me fa una mica de por el fet de que a la premsa ja surti tot tant d'at i beneït i, quants, i quanta gent podrà eh, estar en el càmping i quants metres quadrats tindrà quan en realitat el, el projecte se'ns va dir que no estava fet i que no estava presentat oficialment però en realitat quan llegeixes sembla que sí aleshores el vot d'iniciativa serà un vot a favor perquè creiem que és un equipament que és eh, necessari i està bé obrir la possibilitat de que això es faci però eh, ho seguirem molt de prop perquè ens fa una mica de por eh, ja to que, que tot estigui eh, decidit esperem els informes de Medi Ambient esperem els informes que fan falta obrim la possibilitat de fer aquesta modificació puntual ara aquesta modificació puntual per oferir la possibilitat d'aquest càmping s'ubiqui a Figueres però ho seguirem molt de prop perquè ens fa una mica de por les maneres i les formes com està succeint tot quan tot just acaba de començar Senyor Font Gràcies. El vot de l'Ocup també serà afirmatiu una mica com el que manifestarà el senyor Monfort, perquè el cap i a la fi que demanem ara és començar els tràmits i, de i demanar els informes. No, no diré que ens ha sorprès el que ha parat tan, tan definit a premsa. Estem bastant acostumats ja a, a, a que sortin a la llum projectes que a vegades només són fum. Sí que em, això hi votarem a favor. Estarem especialment atents a l'afectació que pugui tenir això en zones del valor agrícola que estan just al costat del càmping i també el tema de l'aigua ens preocupa especialment perquè en, el, en, alguns, en alguns diaris es parla d'un petit parc aquàtic que podria haver hi del dir, petit parc aquàtic dins del càmping, en tenem que amb la mancança d'aigua que tenim a la comarca, doncs, eh, suposo que això ja se'n han encarregat al departament de medi ambient o la cau que, que siguere fer els informes, però és un tema que ens preocupa una mica. Senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa, m'afegeixo al que veien els companys que em precedien sobre l'oportunitat i l'interès de que Figueres disposi d'un càmping també vull repetir doncs, el que en la comissió informativa vaig comentar aquí el que estem aprofitant doncs, és una normativa que permet amb sol doncs, no adequar unes instal·lacions exclusivament per fer càmping Uh, la nostra tensa i la nostra, doncs, el nostre seguiment del cas doncs, serà doncs, el fet de que aquest càmping si es pretén com un càmping gran i' unes certes prestacions i per tant d'una certa qualitat que no requereixi d'altres instal·lacions que aquestes no la normativa d'entrada no permetrien. per tant us demanem doncs, que vetlleu molt especialment doncs, de que aquests inversors eh, estiguin d'acord i siguin coneixedors en el fet doncs, què, pot, què es pot fer i que no es pugui fer no sigui que s'arronsin de saber doncs, que sí que es poden plantar tendes i galops però no es poden fer segons quines altres coses i també demanem que sigueu especialment curosos a l'hora de vetllar doncs, que aquest giratori que s'hauria de fer sigui un giratori que sigui assumit doncs, per la propietat és a dir per qui farà el benefici i que no acabi sent una mancança de seguretat a la carretera o bé que ve sent una cosa que hagués d'assumir doncs, l'administració pública sigui quina sigui Volen Tenir alguna intervenció? Bé, doncs, aviam, per part nostra, totalment d'acord amb el que s'has posat. Aquí de moment estem preveient modificar el pla per autoritzar l'ús de càmping. Eh? Eh, a partir d'aquí, aquesta autorització, o com qualsevol modificació de pla general, ha de ser aprovada per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, a partir d'aquí ha de venir un projecte concret que requerirà una autorització una llicència d'activitat que el cel sol, amb, amb sòl rústic ha de tenir també la seva eh, aprovació per part de Comissió d'Urbanisme i dels departaments de medi ambient de la... vull dir que aquí només s'autoritza l'urs per començar tot el procediment sí que és veritat que la voluntat és arribar a tenir-lo el canvi per tant sí que el volem hi ha més vull dir, des de del govern municipal crec que és interessantíssim de cara completar l'oferta d'allotjament a la ciutat i com es diu en l'exposició de, de motius d'aquest dictamen, càmpings a la comarca Nian, però no estan propers a la ciutat de Figueres i van, i van enfocats a una altra d'estança més eh, vinculada exclusivament a, a platja. En aquest cas no seria mateix. Per tant, com a projecte ens sembla molt, molt interessant. Per tant, el primer pas l'obrim a possibilitar l'ús de càmping. En quant al contingut concret del, del projecte, tot, tot ha anar passant per l'Ajuntament, tot requereix aprovació, tant del ple com de, de la Comissió d'Urbanisme. Per tant, anirem sabent què passa en el futur. Entenc doncs, que s'aprova per unanimitat, per tant, és un tema de ciutat que celebro que, que tots hi estiguem d'acord, malgrat que s'hauran d'anar parlant moltes coses en el futur. En el punt número 9 tenim el dictamen relatiu a modificar el termini de la concessió de domini públic d'un espai del Parc Bosc. Té la paraula el regidor de, contra de contractació, el senyor Jordi Masquet. Señora presidenta, uh, bàsicament es tracta d'una sol·licitud d'increment de la durada de la concessió en 3 anys i 8 mesos de lo que és el, uh, el lo que coneixem nosaltres com el bar de, del, del parebós que ara hi ha un sugivar. Uh, breument us faig una petita cronologia dels fets uh, perquè ens puguem en antecedents. Uh, es va fer una concessió d domini públic que es el formalitzar-lo de juliol del 2004 i per una durada de 20 anys a favor de la societat ECOBAR Figueres. En data gener de 2010, en parc va iniciar les obres d'execució de l'aparcament soterrat del Passeig Nou. Eh, llavors, el concessionari sol·licita el tancament temporal de l'establiment. El, el número 4, el ple municipal, en data 3 de març de 2011, autoritza el tancament de l'establiment amb efectes des de l'1 d'octubre del 2010. Número 5, l'Ajuntament requereix el concessionari mitjançant decret de 10 d'abril del 2014 perquè reobri l'establiment a partir de l'1 de juny del present any, requeriment que el concessionari ha complert. Número cinc, les obres es preveu, i així són, eh, que s'acaben en data 31 de maig del 2014. I finalment, com a punt set, el concessionari mitjançant instància de 5 de maig eh, sol·licita el que avui estem debatent, que s'incrementi la durada d'aquesta concessió d'aquest espai de domini públic per una durada de 3 anys i 8 mesos. Eh, Vistos els antecedents i estudiats els informes, Diguem que, segons consta, l'informe esmentat, les obres de l'aparcament soterrat del passeig 9 es van iniciar el gener del 2010 i vist que mitjançant decret de data 10 d'abril d'enguany es va requerir el concessionari a fi que reobrís l'establiment a partir del dia 1 de juny, requeriment que ha complert, vist que, si bé és cert que les concessions de domini públic no està regulat el principi d'equilibri econòmic de la concessió, es va autoritzar el tancament temporal de l'establiment en motiu de les obres, a les immediacions. Vist que la concessió es va formalitzar l'1 de juliol del 2004 amb una durada de 20 anys a comptar de la data del document de formalització, i vist que el Reglament de Patrimoni dels Ents Locals aprovat per Decret 336-1988 de 17 d'octubre la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa al ple l'adopció dels següents acords. 1. Modificar el termini de la concessió de domini públic d'un espai del Parc Bosch, que es va adjudicar a ECOBAR Figueres S.A. per acord de ple municipal de 3 de juny de 2004, ampliat dint termini en 3 anys i 8 mesos, que han establert, per tant, la data de venciment de la concessió a 28 de febrer del 2028. En segon lloc, requerir el concessionari a fi que comparegui a formalitzar el document de modificació de la concessió en el termini de 10 dies a comptar de la recepció de la notificació del present acord d'acord amb el document annex número 1. I com a punt número 3, autoritzar l'alcaldia a presidència a fer que es realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Bàsicament és que s'allargui la concessió durant un període de 3 anys i 8 mesos, que és exactament el període en què van durar tant les obres de eh, construcció de l'aparcament com de reurbanització del Passeig Nou. Gràcies. Bé, doncs entenc que ja estem tots d'acord en aquest, aquesta concessió que realment ha, de, ha acabat de donar diguéssim una mica la sireta del pastís d'aquesta reforma de tot el passeig nou, eh? tant amb l'aparcament com la, la superfície del passeig i de passada ten, tenim un local agradable obert a, al costat tant de migdies com de nit i que pel que se'n comenta sembla que, que de moment té fort èxit i que ve completar una oferta a la ciutat de restauració que no, que no existia el punt número 10 seria el dictamen relatiu a determinar sectors, funcions, categories professionals prioritàries o que afectin el funcionament de serveis públics essencials. Té la paraula el regidor de Recursos Humans, el senyor, el senyor Sergi García. Gràcies, alcaldessa. Uh, aquest dictamen uh, es desprèn de la llei de pressupostos generals de l'Estat, que com sabem doncs, establiria la prohibició de contractar personal temporal o fomentar o anomenar funcionaris interins, excepte en aquells casos excepcionals per cobrir necessitats urgents i no que es restringiran a sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament de serveis públics essencials doncs, doncs bé, el que fem és completar uh, aquest, aquests sectors categories professionals i funcions ...prioritaris, amb, bàsicament hi afegim dos punts. Un, que, que fa referència a determinar tots aquells serveis que ha de prestar una ciutat com Figueres atesa als habitants que, que tenim i que d'acord amb, amb el dictamen s'estaveix com allumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, que amb accés als nuclis de població o pavimentació de les vies públiques... Eh, Parc públic, biblioteca pública, tractament de residus, protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc de situacions de necessitat de cruix social, prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives d'ús públic. Bé, també les places de treball de secretari i intervenció... Uh, aquells que corresponguin a assessorament jurídic i gestió del control de l'assignació eficient dels recursos públics uh, les que impliquin exercicis d'autoritat com uh, personal de la Guàrdia Urbana, personal uh, inspector amb les funcions de, de l'article 201 del Terraforç de la Llei d'Urbanisme uh, les que estiguin vinculades a personal tècnic com arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics les funcions vinculades a llocs de treball d'operaris per al manteniment i reparacions urgents a l'espai públic o intervencions en immobles privats funcions d'obertura i educament d'edificis públics o de control etcètera Aquest, d'aquestes ja, ja n'hi havia moltes que ja hi figuraven el que fem és afegir en el tot el, les funcions eh, doncs que són d'obligar la prestació precisament com configueres. i a part el que, el que hi afegim és un sector com a prioritari que tots estarem d'acord és el foment de l'ocupació Uh, diu el dictament atès que en l'actual conjuntura socioeconòmica és fonamental que l'Ajuntament pugui dur a terme accions d'encaminades, a millorar la ocupabilitat i fomentar l'ocupació de les persones aturades i, en general, dels ciutadans de Figueres. Uh, bàsicament són afegir uh, en aquest llistat de, de funcions uh, doncs afegir aquesta, aquests dos punts com us he dit, eh? el, els que són d'obligats prestació per l'Ajuntament de Figueres i el, el, el sector prioritari, doncs el foment de, de l'ocupació. Sí, teniu alguna intervenció? Doncs quedaria aprovat per unanimitat aquest punt número 10 i passaria al punt d'assumptes urgents on, tal i com us va manifestar ahir la Comissió Informativa, hi ha d'urgència una modificació de, de crèdits en el pressupost? Té la paraula l'anyo Maneu Toro, primer tinent d'alcalde d'Hisenda. Moltes gràcies, alcaldessa. Eh, bé, llegiré les altes de partides de despeses i eh, després la financiació que se'ls A eh, Despeses notarials i judicials eh, s'hi posen 10.000 euros, eh, despeses d'activitats transversals de serveis a les persones 7.700 Contracte el contracte d'aparcaments 81.000, el contracte de servei grua 92.000, el contracte d'estacionament 31.000, el premi de cobrança de les zones noves 126, el manteniment de clavegueres 13.000, premi de cobrança 3.000, fons de reposició de clavegram 19.000, adquisició de vehicles 8.000, el fons extraordinari de cohesió i assistència social 43.000, a retribucions convenis d'alumnes en pràctiques 14.000. Les baixes, el total són 325.000 euros. Les baixes amb les que es financia és el fons de reposició de clavegram 1.486, el fons de reposició d'aigua 61.000, el fons de reposició de clavegram 80.000, la reposició de clavegram 16.000, fons de reposició d'aigua 2.500, projecte d'instal·lació canonada portada d'aigues 40.000, cooperació i ajuts a països no desenvolupats 9.000, cooperació i ajuts a països no desenvolupats 12.000, Viciarló Solidària 16.000 Enllumenat Dependències Municipals 70.000 i Subvenció Escola de Turisme 14.000 que fan els mateixos 325.000 Bé, l'altre acord seria facultar l'alcaldia a presidència perquè realitzi tots els actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors Senyor Monfort Sí, ahir no vaig poder assistir a la, a la comissió informativa on doncs ens va explicar aquest dictamen en tot cas que si em pogués aclarir una miqueta per què es donarà baixa dues, aquests dos conceptes de cooperació i ajuts a països no desenvolupats un de, de 9.810 i un de 12.496 i també eh, si em pot explicar aquesta, bueno, aquesta rebaixa diguéssim que s'acaba que gastant menys enllumenat de dependències municipals i per això m'imagino que això ja ho tenen calculat però bueno, sobretot si em pot explicar aquestes dues aquestes dues baixes. Uh, sí, cap inconvenient. El fet és que uh, la cooperació i ajuts a països no desenvolupats són dues partides de romanents que venen d'exercis anteriors, que no s'havien exaurit uh, per als projectes que es havien presentat i que en canvi van a finançar, si, podeu, si ho podeu veure, uh, aquesta partida de fons extraordinària de cohesió i assistència social per import de 43.000 i en quant a l'enllumenat de les dependències municipals eh, li puc anunciar que efectivament ja en el pressupost inicial d'aquest any l'havíem rebaixat aquí hi ha una feina intensa que ens ho podria explicar molt millor el regidor de vies públiques en quant a substitucions de luminàries per leds i altres actuacions que ha permès anar reduint aquest consum i que confiem en que de fet es pugui continuar amb aquest, aquest estalvi jo crec que recordar que una de les dates més rellevants en aquest efecte seria les luminàries de Nadal que hi havia un contracte inicial de 200 i mil euros es van aconseguir rebaixar fins a poc més de 40.000 amb totes aquestes Primer, millores i substitució de les luminàries per a aquestes altres de LED. Aquest donaria un exemple de fins a quin punt es pot arribar a rebaixar el consum. Sí, senyor Montfort. No, és que em sobto una mica perquè una miqueta amb, el, amb els anys aquests de crisi no s'havia sempre argumentat que les partides d'ajut als països suddesenvolupats al tant per percent d'aportació no era el moment òptim com per, per pujar-lo i que ara diguéssim que aquests diners es considerin com que no hi ha hagut suficients projectes com per... Dir, que segur que els trobaríem, aquests, aquests projectes en què l'Ajuntament hi pogués i pogués destinar els diners, però vaja eh, simplement aquesta reflexió entenc no? que aquests anys no s'ha... No fa 15 anys es demanava a veure si podem pujar el tant percent d'aportació a pisos sob desenvolupats i fins ara havíem tingut doncs, l'argument que aquests anys de crisi potser no era el moment però vaja... Eh, Tampoc, si tenim un sobrant, crec que segur que trobaríem un projecte interessant on de poder destinar-hi els diners. Eh, és possible que ho pogués contestar millor encara el tinent d'alcalde de Godoy, però eh, el concepte és que hi ha 160-170.000 euros destinats en, aquest, en aquests fons eh, anualment. Un any van quedar 9.800 per la gestió que se'n fa i perquè és molt difícil encertar a, a, no fer caritat, sinó a respondre a un projecte, i l'altre any 12.496 la destinació que se li dona en aquest romanent, aquest sobrant que va quedar d'aquestes partides dels 170.000 euros es destina ara a una finalitat que crec que és perfectament entenible Senyor Godoy, si vol aclarir Sí, com que són de dos anys que era, en els quals jo a més a més era regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional Uh, ja saben que uh, les ajudes aquestes a partir de 170.000 euros que, que es posen aquests, en, aquests, uh, en aquests ajuts uh, són gestionades bàsicament per el Consell de Cooperació i Solidaritat Internacional uh, que presenten els diferents projectes de desenvolupament en el tercer món i, uh, i aquests projectes són avaluats per un ens exterior de l'Ajuntament i, eh, i eh, després en funció de la justificació de la despesa doncs, acaben eh, completant-se tota la partida o sense, sense completar-se a més a més sempre es en compte de destinar a reservar una part per emergències que hi ha eh, que normalment cada any s'hi solen destinar, malauradament s'han destinat de destinar doncs, per huracans eh, per, per diferents emergències que ens envien d'AIT o que pot passar a diferents països i que normalment s'hi solen destinar uns 10-12.000 euros i em que hi ha reservats uns 20.000 eh, i en funció de l'any doncs, doncs bé això i a més insistir en el fet aquest que es destinen en aquesta nova partida de, de l'ajuda en eh, aquí en tot cas, però la raó, la raó per, eh, que hi ha aquest, aquest sobrant, diguéssim, aquests romanents és bàsicament això, que la justificació de, de la despesa, doncs, d'alguna manera i que la gent del Consell de Cooperació sempre va dir que estan satisfets amb la quantitat que es donen en aquests moments, evidentment que sin n'hagués més, més contents però s'entén que en aquests moments és, és correcte crec això Sí, senyor Monfort no, Només una petita cosa No, només dic que dintre d'aquesta transferència de crèdit de 325.000 euros on ja entren diversos conceptes és a dir, una, un, una transferència de crèdit en què hi hagués aquest sobrant de 20.000 euros no, no, aquest sobrant de 20.000 euros del fons de cooperació que nés directament al fons extraordinari de cohesió, s'entendria més bé que no pas amb aquesta gran quantitat de diners que estan fent aquesta transferència de crèdit però vaja, simplement fer la reflexió aquesta, no? que si fos una sola transferència de crèdit s'entendria molt bé, en canvi dintre d'aquest d'aquesta quantitat de diners tan important, importants, potser queda com una mica eh, camuflada i sobte. Vaja, però, en tot cas, content de que si realment aquests diners del, del, de la cooperació en països desenvolupats van al fons extraordinari de cohesió. Senyor Font. Gràcies. Només que des de la Cuba es farà una abstenció perquè hem, no hem poder assistir tampoc a la Comissió Informativa i no ens hem pogut estudiar la documentació. Senyora Almeda. Sí, el nostre grup, al Partit Popular, no hi donarem suport. Ens ho hem estat mirant amb el poc temps que hem tingut, però bueno, amb aquest informe que tenim aquí de la senyora Interventora... Eh, atès que el seu finançament eh, és el romanent de tesoreria de capítol 8 la materialització d'aquestes despeses podrien suposar un incompliment de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la llei 2 barra 2012 a més a més pensem doncs tot eh, bueno, el que és el fons reposició de l'aigua, reposició de calvegarant calvegarant, reposició d'aigua eh, aquests ingressos, aquests tindrien que ser finalistes no poden anar a poder amb una altra partida això és el nostre criteri que han d'anar finalistes doncs Eh, bueno, els ciutadans paguem molta aigua i llavors hauria d'arribar a reinvertir-se en millores per l'aigua. Gràcies. Vol aclir alguna cosa? Un comentari senzill. Eh, en quant a l'inferme de la interventora diu, podria, és un tema que estem en aquests moments estudiant, si ho fa o no ho fa, eh, podria eh, o podria que no i en quant a la qüestió finalista del de, eh, fons de reposició, el fons de reposició és, són unes quantitats que cada any l'Ajuntament consignen els seus pressupostos destinada a fer eh, bé reposició de les canonades de l'aigua o bé del clavegram i que eh, l'empresa municipal té que anar presentant projectes que s'aproven per l'Ajuntament o memòries valorades de qualsevol actuació que vulgui fer i llavors aquests fons són els que s'hi apliquen i s'hi destinen i per tant té que haver hi primer el projecte, després l'assignació de fons per encàrrec anar a l'empresa perquè faci l'obra i es paga d'aquests fons. Per tant, en aquests moments són quantitats que venen d'exercicis anteriors no és d'aquest exercici la d'aquest exercici estan fent les obres que en aquests moments estan en tràmit, però les d'exercicis anteriors són unes quantitats que estan en allà en pressupost i que en aquests moments el que es fa és destinar-les en aquesta altra finalitat perquè ja no té sentit mantenir-les amb un pressupost ja exhaurit i acabat i liquidat I cal sotmetre doncs, a votació el dictamen vots a favor l'urgència previament sí, aprovem urgència s'aprova per unanimitat aquesta urgència l'urgència s'aprova per unanimitat i passaríem a la votació del dictamen vots a favor abstencions Vots en contra. Resultat senyor secretari, sisplau. S'han de més 21 vots, en 16 afirmatius, 3 negatius i 2 abstencions. Bé, dins de l'apartat d'assumptes urgents passaríem el que són mocions d'urgència. N'hi ha 5 presentades per diferents... a no sé poder arribar a temps a la zona okay, verda és? De la plaça Cataluña, que és 15 llocs de 10 minuts ah, però parlat, mm. això, no? passaríem a les mocions d'urgència si, sí, s'excusa el senyor Pere Casellas ho ha comentat a la Junta de, de Portaveus eh, que ha passat els assumptes ordinaris eh, havia d'absentar-se per tant s'absenta del ple i seguiríem el que són mocions d'urgència, nien 5 de 5 grups municipals mocions d'urgència presentades pels diferents grups municipals. Una primera presentada conjuntament per, eh... Convergència i Unió, PSC, Esquerra, la CUP, Iniciativa per Catalunya als Verdes i el regidor Nors Crits, pertanyent a l'agrupació municipal, AM, a l'Ajuntament de Figueres, a petició de l'Assemblea Nacional Catalana de Figueres i l'Òmnium a l'Empordà per l'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Llegiria jo mateixa, en nom de tots els grups que s'ho la noció, el dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de Catalunya el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat de Artur març hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes, entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. El dret de decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se'l facin seu i que impulsin l'expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que se celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d'expressió de qualsevol poble recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació catalana i espanyola. El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària en diferents manifestacions i actes de forma democràtica la voluntat d'autogovernar-se per expressar lliurement la cultura, la llengua i la identitat amenaçades per un govern espanyol que les vol fer retrocedir. El nostre país, com qualsevol altre, té reconegut el dret a decidir el seu futur de forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i mereix l'empara i el reconeixement de totes les institucions que ho han de fer possible. El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d'opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser única i exclusivament l'expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i Ciutadanes. Per tot això, els grups municipals de Convergència i UNEO, PCT Esquerra, CUP, Iniciativa per Catalunya als Verds i el regidor Nordscrit d'Agrupació Municipal de Figueres proposen al ple de l'Ajuntament els següents acords. Adderir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la plataforma www.dretadecidi.cat i el Pacte Figuerany pel Dret a Decidir, Promoure quantitats, associacions i agents econòmics de la nostra ciutat assumint també aquest procés democràtic de l'exercici i el dret a decidir i a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Manifestar el ple suport de l'Ajuntament de Figueres a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el treball i la concreció de l'exercici i el dret a decidir del poble català. Tremetre aquests acords al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Assemblea Nacional Catalana, així com donar publicitat dels presents acords a través dels mitjans de comunicació. Davant de la, de la imminent Constitució de la Taula pel Dret a Decidir a Figueres, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana de Figueres i Òmnium Cultural de l'Alt Empordà, hem creït adient tots aquests grups que subscriuen la moció fer expressament aquesta adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir que va sorgir del Parlament de Catalunya i el qual ja ens havíem adherit en una moció anterior el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i promoure i donar publicitat a totes aquelles accions que dugui a terme aquesta taula pel Dret a Decidir. Algun, altr, algun grup vol fer alguna intervenció al respecte dels subscribents a la moció o al Partit Popular? Molt bé, doncs passaríem a la votació d'aquesta moció. Vots a favor? Perdó, aprovem l'urigència, queda aprovada per unanimitat i aprovem, passem a la, a la votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra. Resultat senyor secretari. S'han de més vint vots, 17 afirmatius, 3 negatius i 2 abastensió. Una segona moció d'urgència presentada pel... Eh el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a trabé, que, que representa o que la presenta a proposta de la, de la GERC, de la Joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya Figueres, a través dels grups municipals representants a l'Ajuntament per demanar que el servei de d'Agustia per enviar informes de desperfectes de la ciutat es millori i s'obri a tota la ciutadania. Té la paraula la portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Mireia Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Llegiré l'exposició de, de motius i la, i la proposta d'acords. Donat que Cosserveix Figueres disposa d'una gústia en la que es poden enviar informes de desperfectes a la ciutat, en la que es donen re les referències en format obert i es poden afegir fotos, però que no és oberta, sinó que és només per a treballadors municipals i membres del consistori, i agafant com a exemple i model la ciutat dels detalls d'Olot on es va crear una aplicació oberta a tota la ciutadania i on es van rebre més de 3.000 peticions de millores en desperfectes de la ciutat i també veient la necessitat manifestada a través del concurs Figueres obre els ulls realitzat a Figueres per part de la Joventut Esquerra Republicana de Catalunya on es van rebre més de 100 imatges fent propostes demanant millores i denunciant desperfectes a la ciutat es proposa l'aprovació dels següents acords que l'Ajuntament de Figueres col·labori perquè el concepte de la ciutat dels detalls sigui obert a la participació i a tota la ciutadania i que agafi de referència al model de la ciutat dels detalls d'Olot, on no només aquesta participació és possible per uns pocs. Volem que es doni l'opció de participar directament i demanar que es millorin aquests detalls desperfectes o que s'apliquin nous detalls i propostes a la ciutat proposats per la ciutadania. Demanem que es creï una aplicació de mòbil a través de l'Ajuntament de Figueres on els ciutadans puguin comunicar a l'Ajuntament aquells aspectes que es puguin millorar de la ciutat o els desperfectes que trobin, a partir de fotos i omplint els camps d'informació. Imatge, data, comentari, proposta, ubicació, barri i, si es vol, els noms i cognoms de contacte. Que aquesta aplicació hi hagi també un apartat de propostes per a la ciutat de Figueres. Que l'Ajuntament de Figueres es comprometi a estudiar cada cas i a traslladar als responsables pertinents i a traslladar a la brigada municipal aquells casos on sigui necessari eh, establir períodes d'urgència i que doni explicacions a les actuacions fetes en els plens municipals a través de la web de l'Ajuntament o a través de la mateixa aplicació. Que la informació i les fotos que els ciutadans pengin en aquesta aplicació, tret de la informació i les dades personals, siguin públiques i visibles per tota la ciutadania. Que el que, que, es, que el que es publiqui en aquesta aplicació es pugui veure des de la pàgina web de l'Ajuntament de Figueres en un link de la ciutat dels detalls. Torn intervencions. per part del grup municipal de Convertència i Unió, el, senyor, el regidor, senyor Quin Felip. Gràcies, senyora presidenta. Jo em eh, recordo que ja fa temps que amb aquesta moció recordo que d'alguna manera ho vàrem explicar no aquesta moció però ho vàrem explicar amb una, junta de, amb una comissió informativa com ho teníem nosaltres no? doncs jo els puc dir que en aquest moment el servei de manteniment de la via pública eh, disposem d'aquest sistema és un sistema de gestió i organització interna d'incidències que és per millorar el treball intern de la brigada això sí que és veritat Eh, per anar millorant aquesta gestió de la via pública i coordinar-ho amb els diferents serveis de manteniment hi hem incorporat des de fa poc des de fa un mes serveis, l'empresa serveis amb el llumenar públic, la recollida de residus i la neteja viària i el manteniment dels parcs i jardins tot això en el mateix sou de, de, de la brigada per dir-ho d'alguna manera, del manteniment de via pública eh? Ara, ara en aquests moments estem estudiant també la incorporació dels serveis de FICERSA en el, en el tema de manteniment de via pública. Tot això també ho estem estudiant per, intro, per introduir lo dintre. L'exemple d'Obot és un exemple que dius que gestionen 3.000 incidències. Bé, bueno, jo us puc dir que nosaltres d'aquí des del 2011, al juny del 2014, estem gestionant 15.193 incidències. Ara, per ara, d'aquestes 15.193 incidències, jo et puc dir que només el 2% d'aquestes incidències estan sense dones, sense resoldre. Per tant, que tenim una bona... Molt... Tot, tot i així és veritat, estem treballant... com eh per fer que aquesta gestió interna eh, d'incidències de la via pública i altres serveis municipals es pugui obrir a la ciutadana, això també hi estem treballant ja fa, ja fa algun mes que estem treballant però és veritat que per fer, per fer això i, i obrir-ho al públic eh, s'ha de, de fer de manera que, eh, que s'hagi provat a programa i tinguem els recursos humans suficients per poder donar eh, a totes les incidències que surten si, no hi ha, si els recursos humans no, encara no ens veiem capaços de donar tot això no ho encara, això sí que és veritat tot això res de dir que, eh, la brigada d'acció ràpida, que és que diguem, és la brigada que que munta tot les tarimes munta les festes, munta totes les accions que se fan de culturals a lúdiques a la ciutat de Figueres en el 2010-2011 tenia un 21% de feina de, de, de mantenir tot això ara actualment amb el 2014 és un 36% de que surt la brigada a mantenir tot això, per tant amb això vull dir que part de la gent que abans amuntava tarimes, etc etc i, i actes lúdics que anaven el cas de setmana, els divendres i els dijous, doncs ara hi eh, casi quasi ha augmentat un 15% més aquestes activitats, això vol dir que també d'alguna manera ho restem dels recursos humans que tenim eh, per resoldre les incidències de via pública diària bueno, però tot això dic que estem treballant i ho obrirem sobre el tema que tu deies i ho obrirem quan tinguem eh, els recursos suficients per poder-ho fer-ho, és la nostra voluntat de fer-ho aquesta tot això que deies de les 100 fotos que sortien que han fet als GER etc també es pot dir que gran part d'aquelles fotos són fotos fetes amb edificis que són públics, són privats per tant, aquí per toca molt allò arreglar la façana, si és el privat, no es toca l'ajuntament de Figueres. Eso és el que però sí que vull dir, mira, que d'alguna manera nosaltres farem tot el possible per, per obrir ho com puguem aquest programa, que és la, és la nostra voluntat de fer-ho. Sí, senyora Mata. Taxa senyoressa Bé, doncs, eh, jo crec que coincidim amb moltes coses, si no amb totes. Per tant, jo us proposo que, que, que voteu a favor d'aquesta doncs, moció, si és que estem d'acord. Jo crec que estem parlant del mateix, però, diguéssim, amb un enfoc diferent. Crec que estem parlant de la participació de la gent eh, a l'hora de mantenir aquesta ciutat i també de comprometre's amb la ciutat. Eh, el senyor Felip parlava de, de que hi ha, hi ha, hi ha desperfectes de que són amb propietats privades, doncs és que ens sembla que també la part privada s'ha d'implicar. És que ens sembla que els ciutadans també tenim dret a denunciar allò que altres ciutadans no mantenen prou bé. Per tant, la òptica que tenim des d'Esquerra al proposar aquesta moció i els grups que donaran suport és a dir... Tota la ciutadania és corresponsable de mantenir aquesta ciutat. Vostè què em està digent que només els funcionaris municipals i els regidors tenim dret o tenim obligació de fer aquestes denúncies i de fer aquest manteniment? Nosaltres volem una ciutat realment participativa i volem que la ciutat s'impliqui i una forma d'implicar-se don seria aquesta, obrir no només a la denúncia, diguéssim, de, del ciutadà cap a l'Ajuntament, sinó també del ciutadà cap al propietari privat que no fa bé les coses i al mateix temps ens semblava doncs, que aquesta participació activa comprometia la ciutadania doncs, a cuidar millor la nostra pròpia ciutat. Eh, pel que fa aquest desequilibri en què resulta que ara dediquem més gent a muntar tanimes per fer festes que, que fer manteniment, si és que no ho he entès, segurament no ho he deca haver entès bé, eh? però clar, això seria preocupant perquè l'important a la nostra ciutat és el manteniment, per tant, aquí tindríem un viatge que jo consideraria molt preocupant. Pel que fa, això que m'ho comenta, ja ho, estem, ja ho estem preparant, doncs votem la moció a favor... I, i mirem de posar -hi. Si esperem a tenir prou gent mai tindrem prou gent i segurament sempre tindrem més festes a, a, a, per muntar tarives. Per tant, es tracta d'establir prioritats. Per aquest grup, naturalment, la prioritat és el manteniment de la ciutat, una i la implicació de la ciutadania, dues o uvis. No? Demostreu-vos quina és la vostra prioritat en funció de si ho voteu o no ho voteu a favor. Senyor Felip. Gràcies, senyora jo he ja dit que aquest programa d'incidència és un programa ara ara per ara de gestió interna i de fun funcionament de la brigada. No és un no nomenar ara obrir al públic fins que no no, no tinguem tot ben, diguem, ben subsumtant el tema de recursos humans, el tema de gestió, etc, etc. Seria contraproducent obrir-lo al públic, perquè pod no podríem donar la resposta immediata que donem. Per tant, quan estiguem a condicions d'obrir-lo, l'obrirem. Però ara per ara no estem a condicions dobrir ho Sí, si no ens ha quedat ben clar vostè ha dit que de les 15.000 incidències el 2%, només queden el 2% per resoldre, en entès bé això sí que m'agradaria que ens ho pogués demostrar perquè de 15.000 incidències el 2% o sigui pràcticament tot vol dir totes, bueno és totes no? més o menys. De 15.149 incidències em penso que en queden 3, 379 per resoldre Doncs pues que Figueres està ja hi ha llocs. Bueno, doncs realment amb el que el que acaba de dir, crec que és més necessària bueno, bueno, no sé, és necessària. Estem contents de donar, nosaltres primerament donarem el suport i estem molt contents de d'aquesta moció que l'hagi presentada s'igual al grup de l'Esquerra perquè crec que és importantíssim, per tal com deia la senyora Mirella Mata, doncs, per la ciutat de Figueres. Gràcies. Vobe, doncs passèrem a, a senyora Mata, sí. No, jo, per una explicació, aleshores he de fer-li una proposta al senyor Felip. És que, clar, si resulta que tenim una capacitat tan altíssima, del 98%, a donar resposta a les incidències que entra, em penso que és la prova més que evident que tenim molta més capacitat per absorbir incidències. Escolteu, el 9,8 és, és un excel·lent, però és igual, anem a buscar ni que sigui el notable i atrevint nos a anar obrint també la ciutadania. És evident que si som capaços de resoldre el 98%, és que estem molt bé, molt bé, molt bé, molt bé no tinguem por, siguem una mica més atrevits. Molt bé, doncs passaríem a votar la, la moció. L'urgència quedaria aprovada per unanimitat de la moció i passaríem a votar-la. Vots a favor. Vots en contra. Doncs quedaria, quedaria, eh, no quedaria aprovada aquesta moció i bé, qualsevol cosa sí que m'agradaria dir que bé, eh, el manteniment és important en una ciutat però eh, muntar tarimes, eh, petició d'associacions de veïns també ho agraeixen moltíssim perquè també en disfruta tot el barri eh? vull dir que no només s'ha de viure de, de festes però sí que col·laborar a que els barris puguin tenir la seva festa anual a l'estiu i que no hagin de pagar-s'ho doncs crec que és una bona aportació municipal també a través de, de la brigada senyora Almeda Ai, mire, jo crec que ja no tenia que intervinir però no me'n puc estar és clar que és importantíssim poder atendre doncs, aquestes tarimes i que hi hagi moltes festes i que hi hagi molta gent. Però jo crec que és, o sigui, fer aquesta comparació de què és més important crec que no toca, perquè és que el que, ca, el que va pel carrer el que va per una vorera i cau i es trenca, és igual, un peu una cama, no sé. O sigui, que crec que fer aquestes, nunca mejor dicho, les comparaciones son odiosas, però pues en aquest cas són odiosas. Gràcies. Sí, en tot cas vu dir que aquesta comparació no l'he fet jo. Eh? Vull dir l'ha fet eh, el grup municipal d'esquerra de, en el sentit de dir que no veia bé que es priorités posat a, a a mantenir la ciutat. vull dir que això sí que augmenta vostè, i sí que no toca. Sennyor Felip, sí. No, jo m'agradaria dir sobre això de tarimes i manteniment de tarimes, que no és només mantenir tarimes en els barris, etc etc. O sigui que la brigada es composa de tot no només de pavetes, es composa de paletes gent que fa el servei de mantenir de mantenir, de matar, desmuntar tarimes de, del dia que se fa una activitat que ho fa l'Ajuntament a la Ramba, d'anar a portar les cadires, de recollir o de fer, la brigada es composa de tot això hi ha una gent que fan aquest servei i els altres que fan via pública però vull dir, la brigada és tot no, no, ara no dir que eh, mantenir manteniment de tarimes és una cosa i que t'estimes més s'estima més un que, més, que vagi a la via pública mantenir, no, la brigada és tot hi ha tota la gent que forma la brigada per tant uns estan per, per muntar la tarimes i per ajudar a portar la logística a les fetes i a les activitats que es fan a la ciutat i els altres estan per treballar per via pública Bé, seguiríem amb la moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular per la CUP i el Partit Popular de Figueres pel Foment de l'Economia Social. Té la paraula el senyor Joan Font. Porta en veu de, de la CUP. Gràcies. Eh, el, la, aquesta moció sorgeix d'un treball previ que hem fet en conjuntament amb el, amb el senyor Toro eh, en què havíem estat parlant de la de la possibilitat doncs, de, de treballar encara més aquests temes des de l'Ajuntament. Som conscients que ja es treballen, però doncs en teníem que, que era especialment interessant. El perquè és curteta. Diu, Una de les principals conseqüències de la crisi econòmica que estem vivint ha estat la pèrdua de llocs de treball i l'acceleració de la seva precarització. Amb dades del mes de maig, Figueres registra 4.429 persones a l'atur i a la comarca la xifra puja fins a 9.927 persones. Com a contrast a aquestes xifres, hi trobem el creixement de les empreses cooperatives i l'economia social. Segons les dades de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el 2013 es va, trencar, es va tancar amb dades esperançadores sobre la situació del cooperativisme i de la seva participació en la dinamització econòmica i laboral. L'activitat econòmica de les cooperatives va créixer i l'ocupació es va incrementar en un 3,7% respecte a l'any anterior i el nombre d'empreses és un 0,7%. Són 1.397 llocs de treball nous i el que és més important, el 87% d'aquests són de caràcter indefinit. El juliol de l'any passat el Parlament Europeu aprova una resolució sobre la contribució de les cooperatives a la sortida de la crisi en la que es demanava a la Comissió que proporcioni més flexibilitat pel que respecta a les normes de contractació pública en el cas de que les empreses dirigides pels treballadors i treballadores, és a dir, les cooperatives. Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mútu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Així mateix, són empreses democràtiques que promouen l'ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social i l'arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. Una de les dificultats més grans que es troben les persones que volen iniciar un, un nou negoci independentment del model escollit i del seu finançament. Aquest fet perjudica la implantació de projectes que fomentin l'ocupació i la generació d'ocupació. En aquest sentit, COP57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que des del 2008 ha aconseguit més de 35 milions d'euros en préstecs. Enguany aquesta cooperativa està establint col·laboracions amb les administracions locals per tal d'impulsar projectes econòmics que tinguin impacte a l'economia local. Entre els municipis que s'està desenvolupant aquesta col·laboració trobem exemples com Molins de Rei al Baix Llobargat o nostra demarcació, Arbúcies i Salrà. Per tot això, el municipal de la CUP demana al ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels següents acords. 1. Fomentar i impulsar projectes cooperatius d'economia social com una de les estratègies de promoció de l'ocupació i de l'economia local. 2. Donar formació específica sobre cooperativisme als treballadors de l'Ajuntament que són responsables en l'àmbit de l'assessorament a l'emprenedoria i per fer-ho us farà través d'alguna de les cooperatives que ja treballen en aquests aspectes. 3 col·laborar amb la cooperativa COP57 o qualsevol altre en el foment de l'economia cooperativa i social de Figueres i, quatre, demanar a la Comissió Europea, tal i com ha fet el Parlament Europeu, que apliqui més flexibilitat legislativa per poder puntuar el fet de ser empresa cooperativa en els concursos públics que s'efectuin des de l'Ajuntament de Figueres en els casos que la gestió directa del servei no sigui possible. Només vull, vull fer notar eh, un parell de punts una de, les, una de les coses que fan els ajuntaments quan signen eh, convenis amb entitats com COP57 és, per exemple, doncs, que ofereixen a les entitats que tenen pendent de cobrar alguna subvenció de l'Ajuntament al fet d'avançar-los doncs, el cobrament en el cas que l'Ajuntament tingui previst eh, no pagar fins al cap de, fins al cap de molt. Eh, I també fer notar que l'últim punt que sembla... Eh, eh, el de demanar a la Comissió Europea no és el fet només de, de, de, de que siguin conscients del que demanem, sinó que és, és un punt extremadament important. Moltes vegades hem reclamat la possibilitat de que quan es faci un concurs públic hi hagi clàusules socials que permetin afavorir em, les empreses que treballen amb, amb persones amb algun tipus de discapacitat o en aquest cas les empreses cooperatives. Som conscients de que són empreses que fomenten una economia productiva que té un impacte social en, en l'entorn local i per tant creiem que, és, que seria molt possible que la Comissió Europea permetés puntuar això en els, en els concursos que fa l'Ajuntament I, i fent notar també hi ha un, un altre tema el, la CUP portava en, el seu, en les seves al·legacions el pressupost la possibilitat de fer un viver d'empreses és un tema que sabem que també el senyor Toro estat treballant i entenem que en la, la creació en el disseny del futur viver d'empreses que necessita la ciutat el tema del cooperativisme hi ha de tenir un, un pes clau Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, una qüestió és que la cooperativa, en aquest cas, COP57, per allò de l'avançament dels pagaments a les empreses que no els hi paguem, no serviria perquè els hi paguem. Um, bueno, bromes a part. El fet és que és cert que des de fa molt de temps estem treballant amb el tema del cooperativisme. Des de promoció econòmica s'instrueixen a la gent, vam tindre una trobada amb els representants de la CUP i els de la cooperativa COP57. Vam rebre la documentació que ells ens duien i el fet és que ja s'informava a tots les persones que treballen amb l'emprenedoria i en aquells emprenedors o aquelles persones que tenen intenció de muntar qualsevol tipus d'activitat sobre la possibilitat d'establir una cooperativa. Tant és així que en aquests moments i sense haver tingut coneixement d'aquesta moció que es presentaria el dia 8 de juliol hi ha organitzada una jornada per part de l'Ajuntament en una sessió informativa sobre fes emprenedoria sostenible fent economia social i cooperativa eh, és, és organitzada per Aracop eh, que és una entitat depenent del Departament d'Empresa de, eh, i Ocupació en el context de Catalunya Emprene i participa també la Confederació i les Federacions de Cooperatives i altres 80 institucions públiques i privades implicades. L'objectiu d'aquestes jornades és donar coneixement i ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d'economia social i cooperativa, afavorir la creació d'aquest tipus d'empreses, enfortir la viabilitat i sostenibilitat i eh, aquesta acció tindrà lloc tal com ha dit, aquí a l'àrea de promoció econòmica amb una jornada que s'estendrà tot el dia, el dia 8. En qualsevol cas, a part d'aquesta jornada, les persones que fan emprenedoria i que treballen amb els emprenedors expliquen com una de les possibilitats de finançament i com una de les possibilitats de crear qualsevol tipus d'empresa el fet de que pugui ser una cooperativa. També és cert que la rentabilitat en termes absolut, és petita perquè les cooperatives no deixen de ser eh, la germaneta pobra del que és l'entremat empresari. Però eh, continuarem i encantats de col·laborar en qualsevol activitat d'aquesta mena i, evidentment, votarem a favor de la moció. Per tant, antic que aquesta moció queda aprovada per unanimitat. També... Cal celebrar-ho i passaríem a la següent moció d'urgència, que és la que presenta els, eh, la xarxa de dones de l'Alt Empordà, els grups municipals representants a l'Ajuntament de Figueres, per exigir que s'aturin les retallades de serveis proposades pel Govern de la Generalitat al servei d'intervenció especialitzada en violència masclita de comarques gironines. El proposant d'aquesta moció en representació de la xarxa de dones de l'Empordà eren el grup municipal de la CUP i d'Iniciativa per Catalunya als Verds la Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista i el Partit Popular i el regidor no escrit, el senyor Gratacos. Per tant, té la paraula el senyor Joan Font. Gràcies. Diu, els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista, CIES, són serveis públics que neixen arrel de la llei 5-2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la qual impulsa una xarxa d'atenció i recuperació integral. El CIE de les comarques gironines va ser el primer a Catalunya en posar-se en funcionament el 2005 com a model pilot per la resta de CIES, els esos principals d'aquest servei són oferir un espai d'atenció i recuperació integral interdisciplinari per dones que han sofrut violència i pels seus fills i filles i promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per identificar relacions abusives, evitar la seva cronificació i garantir la presa de consciència social per la inadmissibilitat de les violències masclistes. L'equip actualment està format per 11 professionals de diferents disciplines, una treballadora social, dues educadores socials per dones, dues psicòlogues per a dones, una psicòloga infantil, una educadora infantil, una advocada, una inseridora laboral, direcció d'administració. El febrer d'aquest any es va informar que per raons polítiques, des del Departament de Benestar Social i Família es vol reestructurar el model de CIE, el que implica que a partir de l'1 de juliol 2014 es prescindeixi de 3 professionals al CIE de Girona, una psicòloga, un educador i una inseridora laboral, gairebé una retallada del 25% dels actuals professionals. Des de la xarxa de dones de l'Alt Empordà, estem informades pels i les treballadores del CIE, per les seves usuàries i pels professionals agrupats en els diferents col·legis professionals implicats. I tots alerten de les gravíssimes conseqüències que aquest canvi suposarà al model d'intervenció, precaritzant la seva funcionalitat i del seu sentit. Afectació en la quantitat i la qualitat d'atenció a dones i als seus fills i filles. Afectació en l'atenció a la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits. Es la intenció de la desaparició de l'especialització terapèutica infantil d'ones i disgregació de funcionalitats. El significat d'atenció intradisciplinar i integral desapareix. Privatització del programa d'inserció laboral. Aquesta atenció passarà a ser gestionada per una fundació de l'entitat bancària La Caixa. Sobrecàrrega de les professionals desdevinguda per la supressió d'una psicòloga i un educador, suposant una limitació del temps d'atenció a dones i a nens i nenes. Des de la xarxa de dones de l'Alt Empordà, donem total suport a les demandes i accions que des dels colegis professionals, treballadors i dones usuàries estan fent per evitar aquestes retallades, i ens hi plenament. Doncs considerem que la retallada en aquest servei suposa un greu atemptat contra un dels sectors de població més vulnerable, com són les dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles, i que, malauradament, les xifres d'assassinats per violència masclista demostren que és una xacra de la nostra societat encara lluny de ser erradicada. Atès que el govern de la Generalitat ha manifestat sempre que la seva política envers la violència de gènere és ferma i sense retallades, mantenint els pressupostos i recursos necessaris per poder-la portar a terme, per tots aquests motius la xarxa de dones de l'Ala demana a l'Ajuntament de Figueres que adopti els següents acords. 1. Instal al govern de la Generalitat aturar les retallades que afectaran el CIE de Girona a partir de l'1 de juliol i que suposaran una reducció del 25% dels serveis que fins ara s'ofereixen. 2. Instal al Departament de Benestar i Família dotat de tots els recursos necessaris perquè si CIEs puguin desenvolupar les seves funcions d'acord amb el que disposa la llei 5-2008 del dret de les dones a dedicar la violència masclista i tres, donar d donar trest d'aquests acords al alCI de Girona i els col·legis professionals implicats. Em, entenem que, que tots som conscients que, que no, no sempre podem oferir eh, tots els recursos necessaris en aquest tema. Ho hoguem parlar aquí quan hem aprovar el pressupost de que de que el CIAT no, no té tots els recursos que, que creiem que hauria, que hauria de tenir, una valoració que compartíem amb la, amb la regidora Hem, i també som conscients de que ja abans de les retallades els CIES tenien una càrrega molt important de feina per la gran quantitat de dones que, que, hi, que hi van a recaure i per tant doncs, creiem que és absolutament evident que, la, que les retallades no es poden portar ten, a terme sense afectar el, el servei que s'acabarà oferint. guna altra intervenció per ton senyora mata. Gràcies. Bé, per, naturalment per donar suport a, a la moció jo també demanaria doncs, a l'equip de govern una reflexió. La xarxa de dones és una iniciativa doncs, molt, molt positiva que ha nascut de, de la societat civil, que és un treball cooperatiu i transversal, que, es, que estan fent per iniciativa pròpia el que des de l'Ajuntament i des de les institucions estem dient doncs, que, que s'ha de fer i que volem que es faci participar, unir esforços, treballar cooperativament i fer propostes en positiu a les administracions. Eh, jo crec que és una de les primeres iniciatives que duen a terme que eleven en aquest consistori donc aquesta petició que és una petició que ens comporta relativament poc perquè no estan demanant ni una despesa pressupostària en el nostre ajuntament, ni un esforç doncs que nosaltres en aquest moment no puguem assumir sinó senzillament donar el suport amb les seves demandes i demanaria un esforç ni que fos en forma d'abstenció, com va fer l'Ajuntament de Girona perquè aquesta moció pogué tirar endavant senzillament el que estem demanant, el que estem demanant, donc és que no es retallin amb una de les dues línies que tots els governs estem dient que són absolutament prioritaris en aquests moments tan dramàtics de crisi. Una, la, la promoció de l'activitat econòmica i la promoció de l'ocupació però l'altra també l'assistència social i tots sabem que la precarització de les economies familiars lamentablement també acaba emportant la precarització de les situacions domèstiques de, de crisi i de risc i els CIES no fan altra cosa que ajudar en aquestes, en aquestes situacions que són molt dramàtiques per tant jo els demanaria una reflexió i intentar doncs, que, que aquesta moció pogués prosperar ni que fos gràcies a la seva abstenció. Sí, en relació a la posició del grup de Convergència i Unió, la senyora Dolors Puig, el regidor de Benestar Social, té la paraula. Gràcies, senyora Caldesa. A veure, com que és interès d'aquest Ajuntament, evidentment, protegir el dret de les dones de, que pateixen violència masclista i els seus fills, abans de prendre una decisió hem volgut tenir informació de primera mà de quines són aquestes retallades i la Secretaria de Família de Barcelona, jo llegiré textualment el que, el que explica, eh? Tenint en compte el nombre de professionals necessaris per donar resposta al servei i els que hi ha al CIE a cada territori, tenint en compte les dades de persones ateses i demandes, considerem que es, poden, que, es, que es poden reorganitzar els efectius de professionals sense que hi hagi cap perjudici ni en el servei ni en l'atenció de les dones víctimes i els seus fills i filles. En cap cas hi ha una disminució pressupostària, sinó no, que es reordenen els recursos cobrint els espais de necessitat, per tal de donar resposta territorialment a la demanda real. Tots els serveis estan gestionats per entitats socials i no es pretén canviar el model de gestió. Així mateix, tal com vam demanar, les entitats estan fent tots els esforços per reubicar els professionals que puguin quedar afectats per aquesta reordenació d'efectius, que en total en Catalunya són 5 insertors laborals, un psicòleg a temps complet i 3 a mitja jornada. A hores d'ara ens consta que s'ha ofert solucions pràcticament a tots els afectats. A més, aquest any s'ampliarà la xarxa de recursos amb un punt de trobada a Tarragona i un CIE a Mataró-Maresme. Per tot això, queda molt clar que no hi ha cap afectació a l'atenció ni en quantitat ni en qualitat. No es limiten les demandes, sinó que es farà un millor control i distribució territorial per tal d'augmentar-les. No hi ha cap disdegregació de funcionalitats, ja que continuen les mateixes amb les mateixes especialitats de professionals no hi ha ni hi haurà cap sobrecàrrega de treball per part dels professionals, ja que els canvis en plantilles són mínims. En alguns casos, cap i en aquest moment el promís d'atencions per professional i dia en absolut es pot considerar com una càrrega que no es pugui atendre des dels serveis actuals. Tot i amb això, encara hem fet una altra consulta a la delegació territorial de Girona, o l'Institut Català de la Dona, i ens han confirmat que no hi ha cap llista d'espera a Girona, que no s'ha modificat cap partida, que tothom s'atén amb normalitat i que és més, que inclús està previst després de l'estiu fer una, una anàlisi de tot el, el, el que s'està fent, per si hagués, que, si hagués de modificar alguna cosa, doncs fer-ho. Per tant, nosaltres no hi donarem suport perquè pensem que, que de moment no queda ningú afectat en el cas de que més endavant quedés algú prendríem alguna altra decisió. Bé, doncs cal passar a la votació de la moció. La urgència queda aprovada per unanimitat. Vots a favor de la moció. Vots en contra? Resultat, senyor Secretari, si us plau. Sona des junts, eh, 8 afirmatius, 12 negatius i cap d'abstenció. Passariem a la última moció d'urgència, que és la, present, la que presenta el grup municipal del Partit Popular de Figueres en relació al paper de l'Ajuntament de Figueres respecte a la C260. Sr. Olmedo, si us plau. Sí, gràcies. El grup municipal del, del PPC de Figueres presenta el paper de l'Ajuntament de Figueres la següent moció. El desdoblament de la comarcal C260, el seu pas per Vilatenim, s'ha dilatat més de, més de 20 anys, amb l'estressament de les famílies afectades per les expropiacions que durant tot aquest temps es troben en una situació d'inseguretat jurídica i bolcleix del seu patrimoni. Durant aquests, durant aquests anys, s'han succeït diversos projectes i un reguitjell de promeses incomplertes, la qual cosa manté els veïns sense saber mai, mai ben bé a què tenir-se i en qui confiar el seu futur. No cal convèncer ningú de l'urgència de desencallar aquesta obra i de la transcendència per a la ciutat, ja que el coll d'Ampolla, la carretera entre Figueres i Roses, que es forma aquesta alçada, és, és un dels més greus problemes de mobilitat i un dels prejudicis més grans a la imatge turística que patim, tant a la nostra ciutat com a la comarca, amb la repercussió econòmica que això comporta. L'última nomenitat d'aquesta dilatació del tema són les declaracions de l'exalcalde i actual conseller de Territori de la Generalitat, Santi Vila on afirma que l'any vinent preveu que es podran licitar les obres del tal intervenció. A la mateixa entrevista, setmanari importat 17 de juny, 2014, pretén tranquil·litzar els veïns afectats afegint que no necessàriament s'han de veure afectats en aquesta primera fase, si hi sí o la segona. Així mateix, i en idea quin sentit, les manifestacions de la senyora Marta Felip en el ple del pesat mes de maig sobre la imminència del desdoblament per l'any 2015, sense que en cap cas s'hagi fet referència als acords que necessàriament caldria tenir fets amb els propietaris afectats per les expropacions. Per aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Figueres exercessi un seguiment molt de prop sobre les evolucions d'aquests projectes de reforma de la via C-260. Que l'Ajuntament mantingui els veïns de la zona puntual i adequadament informats de tots els assumptes en relació al tema de la Comarcal 260. Així, quan s'escolti les seves preocupacions i dubtes generats per als deveniments, i sàpiga quan calgui transmetre'ls a la Conselleria. 3. Que l'ajuntament cada actuar com a intermediari qualificat entre la conselleria i els veïns afectats, actui davant dels estaments superiors tant de l'administració com de les empreses licitades, en defensa del millor interès d'aquells ciutadans que en són la seva responsabilitat. 4. I a tals efectes Tenint en compte els tres punts anteriors i les notícies recents sobre la qüestió, preguem a l'Ajuntament que reculli la informació disponible i actualitzada i organitzi una primera reunió amb els veïns el més aviat possible per tal de compartir-la i engegar la preparació per les novetats que s'esdevinguin. I cinquè, per últim, volem fer un prec a l'alcaldessa que per aquest tuteli que al llarg d'aquest procés faci allò que estigui a les seves mans per evitar que s'utilitzi aquesta obra Tants anys pendents amb intencions electoralistes, ni des de l'Ajuntament, o els partits, ni des de la Conselleria. Cada cop que s'apropen a eleccions es renoven les promeses i anuncis falsos d'inici de la reforma que mai acaben de començar, la qual cosa genera en els ciutadans, en general, i sobretot en els veïns directament afectats, una sensació de confusió i impotència. I, conseqüentment, demanem-se a l'alcaldia perquè realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Gràcies. Bé, en relació a aquesta moció o entorn d'intervencions per part del, del grup municipal de Convergència i UNE tal com hem manifestat en junta de portaveus i donarem suport perquè estem totalment d'acord amb el contingut de, de la moció i de fet és el que pensem fer i eh, el que es demana. No estem d'acord amb la part de l'exposició de, de motius com poden entendre en el, en el paràgraf que fa referència a l' últimatima novetat d'aquesta dilatació. són les declaracions de l'exalcalde i actual conseller de Territori Santivila, on afirma que l'inminent preveu que es podran licitar les obres de la intervenció perquè justament és l'única conselleria que ha portat a terme de manera ja efectiva aquest desdoblament. 20 anys, o 23 concretament, s'està demanant i justament hem hagut d'esperar aquests moments actuals en què s'està redactant el projecte i de fet aquest mes de juliol està, estarà acabat el projecte que puja, ho tinc aquí apuntat, a 11 mili... Ara els hi dic un pressupost de 11 milions i escaig d'euros i unes expropiacions de 7 milions i escaig d'euros aquest projecte s'està redactant per part de la conselleria i tant punt estigui acabada la seva redacció passarà a la seva tramitació ordinària que s'exposarà als públics com tot projecte d'obra eh, conté tota la relació de bens i drets eh, expropiats i és en aquest moment en quan la conselleria juntament amb l'Ajuntament que anem totalment de la mà i de fet la meva comunicació amb l'alcaldessa de de Vilatenim, amb la Dolors Vinyoles és permanent sobre aquest temes quan tinguem la informació Exacte, tal com vostè demana en, el, en la part resolutiva d'aquesta moció l'exposarem als veïns evidentment ningú que es afectat per l'obra no se n'assabentarà no trobarà una excavadora davant de casa és que ja el propi procediment tampoc ho permet, abans d'entrar a fer obres s'han de signar actes d'ocupació dir tot això vindrà a partir de que tingui aquest, aquest que es vagin fent els tràmits ordinaris que fan. De moment estan acabant la redacció del projecte i de ben segur que tot això que ens demana me'n ocuparé personalment com a alcaldessa però aquest govern municipal juntament amb l'alcaldessa de, de Vilatenim amb la Dolors, anirem informant als veïns. Això estem totalment disposats a fer-ho, dir no, no, no cabem d'entendre de, aquest joc de, de paraules en quant a dilatació del, del procés ni tampoc el que vaig dir jo en el ple passat sobre la imminència d'aquest desdoblament que no té res a veure amb si pensem explicar-ho en els veïns de ben segur que ho farem i tot això ja és vorant en, en els propers mesos. Doncs passaríem a la, a la votació de la moció. S'aprova per unanimitat aquesta urgència i entenc que també s'aprova doncs, per unanimitat aquesta moció en relació a les actuacions a fer a l'Ajuntament de Figueres respecte al doblement d'aquesta comarcal 260. Hauríem arribat al torn de pregs i preguntes per uh, ordre de major a Manon, en aquest cas si vol començar senyora Olmedo del Partit Popular. Uh, seria un prec és en referència al festival del Còmic. Sí que ens agradaria poder que ho faci a través, si creu un convenient, a través d'una entrada al registre. doncs També voldríem l'informe de l'impacte econòmic d'aquesta última edició i bueno, les xifres d'espectadors. O sigui, si li sembla, doncs ja m'ho faran arribar o si vol que ho faci a través d'una entrada al registre. Gràcies. Molt bé, li farem arribar. Eh? Em sembla que encara no l'han presentat, però li farem, vull dir, ho reclamarem i, i li farem arribar. Senyora Guerrero, si sisplau. Sí, gràcies. Fa uns dies va haver una intoxicació en un parc infantil per part d'un nen. La mare d'aquest nen va fer analitzar el, el que havia passat i van sortir que residus no recomanables per nens en aquesta zona ens agradaria saber, sabem que el plec de clàusules, l'empresa que s'ocupa de fer analitzar els parcs infantils durant un cop l'any, crec, una cosa així, ens agradaria saber com està i si podem rebre els informes dels anàlisis dels altres anys, per saber quin seguiment es fa. En té Felip, en té coneixement. Gràcies, senyora alcaldessa. Es deu referir... A... El parc i fet han canviat el soral de dos parts. Una vegada fa cosa de 15 dies, varem tenir una instància d'una senyora que amb unes signatures que reclamava que, que se retirés el soral d'un era del parc de dalt de tot el par sol i va tremper que erare de, de d'elles. Eh? doncs eh, quan ho, jo mateix ho vaig atendre, aquesta senyora, i vaig em vaig comprometre que al cap de dos dies retiraríem eh, el Sorral. Per tant, això s'ha fet, tant aquest parc com els del parc Sol, i la resta de parts eh, infantils estan tots al 100%. Senyora Mata. Gràcies, Sen alcaldessa. Uh, hem passat a, com, com un punt d'ordre del dia doncs, l'abandonament doncs, de, del grup d'iniciativa de la taula tècnica o política sobre el tema de l'habitatge. El nostre grup ha optat de moment... Doncs, per per mantenir-nos en aquesta en aquesta mesa, però sí que volem posar de manifest doncs, la nostra preocupació pel que considerem que és poca activitat. No diguem no l'activitat, la senyora alcaldessa ja ens ha recordat doncs, les despeses efectuades, però sí que tenim una preocupació profunda pel tema d'aquella doncs, partida de 300.000 euros del pressupost 2013 més 300.000 euros del, dos, del pressupost 2014, que a hores d'ara encara no s'han executat i sabem doncs que hem rebut... Eh, Uh, repetides uh, explicacions dels múltiples problemes doncs, administratius que s'han creat. A nosaltres ens preocupa que no hi hagi hagut la manera de resoldre aquests problemes administratius, ni dintre de l'Ajuntament, ni fora de l'Ajuntament, perquè a vegades quan no ens en sortim a nivell intern, no ens busquem col·laboracions, convenis, el que sigui. Ha passat, avui ha passat, doncs, ja també any del 2014 i aquells 600.000 euros no, no ens consta que hi hagi cap pis adquirit. Per nosaltres és una, un problema molt, molt greu perquè vol, suposo un incompliment pel qual doncs, aquest grup municipal doncs, el 2013 es va abstenir els pressupostos, és a dir, es va fer una confiança que de moment no, no considerem que hagi estat revertida. Per tant, demanem eh, un compromís de, de dates. Així com també volem recordar doncs, que aquella moció que va ser aprovada per unanimitat en aquest ple de posar en funcionament aquest any 2014 un sistema de masoveria urbana, eh, tampoc no ens consta que s'hagi fet res fins a la data també seria una altra via per adquirir doncs, per treure pisos que en aquest moment estan buits a, a la ciutat, eh, per tant donar suport als propietaris i donar suport a persones que en aquest moment els podrien necessitar per tant demanem doncs, que ens diguin quines previsions tenen de calendari i exigim doncs, que es facin actuacions en aquests dos temes que són compromisos ferms de, de l'equip de govern Sí, senyora Trilla si vol contestar Perdó. Gràcies, alcaldesa. En quant al tema de la mesoveria, el proper dia 3 de juliol hi ha prevista una reunió amb els arquitectes tècnics i eh, la Fundació Sergi perquè el problema que plantegen els, els serveis tècnics és eh, una mesoveria amb quin concepte. És a dir, una persona que en un passat va ser un lampista, pot fer una instal·lació elèctrica? Potser sí, però tema bollatins, tema certificats, tot això com es gestiona. Doncs, bueno, aquí és aquesta reunió que es portarà a terme el dia 3 de juliol i esperem que Sergi ens ho pugui, la Fundació Sergi ens ho pugui resoldre en aquest sentit en quant al tema de compra d'habitatges eh, si es va fer un plec de condicions de compra que va passar pel si de la comissió on en aquell moment hi érem tots els partits polítics i tothom va estar-hi d'acord no s'han presentat ofertes i ara està previst portar a terme un altre plec de condicions potser amb un nivell d'exigència més, més baix o més assequible, obrint el ventall de possibilitats d'oferta. Sí, senyora Mata. I quin calendari té previst vist aquesta, aquesta nova convocatòria de, bueno, per, la, per la licitació de la compra dels pisos? m'ho puc contestar jo mateixa perquè també he estat fent el seguiment d'aquest tema eh, quan els serveis tècnics puguem concretar o sigui, no, no, no ens comprometarem a dates fins que no tinguem els requisits tècnics modificats i el ple que enllestit Sonia Font, sí Gràcies eh, Aquestes últimes setmanes hem sigut notícia a tot arreu per, per l'obertura de la nova presó i pel trasllat dels presos la reunió que van fer amb els, amb els veïns va ser tot, tot un èxit. Creiem que això demostra que doncs la participació quan és per decidir coses importants, doncs sí que, sí que mobilitza el, el personal. Només volíem demanar doncs, que sí que es fes eh, aquest procés participatiu que es diu que s'obrirà per decidir l'ús definitiu, que es, que es demanin com més aquest millor aquests, aquests estudis que s'han de demanar sobre la possibilitat de traslladar-hi l'escola o no, que, que sense esperar això es comenci el, el, això que s'ha dit d'obrir el barri doncs les zones verdes, el, els equipaments esportius el que es pugui fer de manera ràpida traient les, les quatre tanques i sí que demanaríem que donada la situació d'aquella zona de la ciutat en què hi ha una mancança evident de, de zones verdes i espais per fer comunitat, doncs que en la, la redacció del nou Pegou es, es tingui en compte tot això i, i s'estudiï que la, la, la part més gran possible d'aquell espai sigui destinat al barri, o sigui en zones verdes o d'equipaments esportius el que, o el que calgui. Molt bé. Doncs totalment d'acord. Senyor Montfort Sí, el mes de febrer vam aprovar una moció eh, per sancionar els immobles permanentment desocupats, propietats d'entitats financeres i altres grans empreses. M'agradaria saber, ara han passat sis mesos, eh, quants expedients s'han iniciat i en quin punt està tot plegat de la moció. Senyora Trilla. Sí. sí, en aquest moment no en tinc coneixement, però ja li passarem la informació primer, si li sembla correcta. Sí, moment, el, el senyor Cretacors té, té alguna qüestió? Gràcies, alcalde. És només un preg. Si des de l'Ajuntament eh, o des de l'àrea de via pública, no sé, es pogués fer un, un, una reclamació en el, en el propietari del, del cinema, de la sala són tan sols per netejar una mica la façana d'herbes, plantes que cauen, oi, més això. Molt bé. gràcies senyora presidenta l'any passat certament el dia 7 de juny en el castell de Sant Ferran va tenir eh, lloc el dècim congrés provincial de l'UGT amb tal motiu l'Ajuntament de Figueres eh, va fer va pagar les despeses de càtering d'aquest congrés certament de 6.979 en 50 euros Sense piguer, per quin motiu es va, es va fer aquesta gent d'alesa de, de pagar el que ha aquest congrés Sí, sí, sí, vull dir això entra dins o sigui congrés de l'OGT, altres esdeveniments a Figueres hi ha col·laboració aquesta partida de despeses institucionals d'alcaldia que moltes vegades ha sortit a tema com si només es gastés per despeses d'alcaldia serveix per col·laborar o per ajudar tot tipus d'esdeveniments que passen a la ciutat des de coses que passen al Teatre Jardí, des de la celebració d'aquest congrés de, de l'UGT i molts altres eh, esdeveniments que poden treure del, del llistat de, de despeses que suposo que s'hi estan observant els, els comptes generals de l'any passat, doncs podran, podran veure, es va pagar la despesa de, del menjar del congrés de l'UGT. Gràcies, senyora presidenta. Bé... Uh... Així, eh, si algun partit polític fa un congrés aquí doncs jo suposo que el, també ens pagaran el, el menjar no? I, vostè va estar dient que paguen el dinar, esmorzar dinar i, i berenar eh, a, un, a un sindicat que et recordar tenen les quotes associats d'afiliats com pot tenir un partit polític està finançat per l'Estat eh, i vostè va estar que sobre els que regalem el menjar Bé, jo trobo fora de lloc és a dir, a veure mmm, veiem que ara una, gent, una, una qüestió bona que ha sigut eh, que hem sortit que eh, gràcies a l'àrea de benestar social 44 mainades a la ciutat podran tenir menjar però sabem que, que la regidora ha estat lluitant per tenir aquests diners i de gust m'està que els hi han donat doncs, quasi un milió de 200.000 pessetes els han gastat per un dia un congrés d'un sindicat no acabo d'entendre, és a dir, si es fa Torno a repetir, un congrés d'un partit polític també es pagarà a tota la gent que assistessi a aquest congrés. No entenem. Si es fa un altre congrés d'un sindicat, qualsevol altre també es tindrà que pagar. O sigui, estem parlant d'una despesa de quasi 7.000 euros. També que són despeses institucionals, però les despeses institucionals té que ser per un sentit lògic i que faci falta, però per pagar a uns senyors que realment ja s'estan guanyant bé la vida Escolti, jo ho trobo totalment fora això és llançar els diners i més en aquesta situació que estem actualment de crisi Gràcies. Bé, bueno, en tot cas eh, és qüestió d'oportunitat de decidir si se, se col·labora o no se col·labora. En aquest cas vostè fa esmena a l'OGT, però si ara tingués aquí llistat de les despeses institucionals podríem treure qualsevol altra... Vull dir, es veuria la, eh, la col·laboració amb altres actes i altres esdeveniments que han tingut a terme la ciutat de Figuera en tot tipus de congressos i d'esdeveniments que eh, entenem que ajuden a promoure el nom de la ciutat a l'exterior i esdeveniments que tenen esde lloc tant al Castell de, de Sant Ferran com en el Teatre Jardí, com entitats i associacions de, de tot tipus. En cas d'un partit polític, doncs no, no, jo considero que no ho faria. Senyora Mata. Gràcies. És una pregunta pel senyor Pere Giró en relació doncs, a... al el compromís que va assumir amb les entitats juvenils el passat 12 de maig, passades les barraques sobre un seguit de trobades que s'havien de fer per, de cara a reformular el model de barraques eh, pels anys eh, a venir representava, o, segons la de doncs, que la joventuts d'Esquerra em eh, donen doncs, aquest estiu havíeu de començar ja a fer aquestes primeres trobades Era per, bueno, si teníeu previst un calendari o so, com, de quina manera doncs, es pretenia gestionar aquest tema Vaig tenir una reunió amb el Consell Local de Joventut, que és el que jo vull estipular amb ells, perquè són l'entitat que agrupa totes les entitats juvenils. Vaig tenir una reunió que ens teníem que planificar un plàning, en principi no m'he tornat a reunir, si en un cas jo estic obert a, a reunir-me amb ell i fer una planificació d'un tema que evidentment s'ha de començar a fer ja. Vull dir que si el Consell Local ve ens reunim i podem fer un plàning... Jo prefereixo, evidentment, fer-ho a través de, del Consell Local, no a través d'una entitat sola, perquè és un tema que s'ha de, de globalitzar. Senyora Mata. D'acord, no, en tot cas, Clariet, no, no estava demanant una reunió específica amb un grup en concret, sinó intentar una, una concreció d'un calendari per fer aquesta reformulació, que jo crec que tots som conscients, que fa temps que, que tenim pendent, no? Són els jovents que ha fer promoure, promoure i jo estic obert sempre a reunir-me, vull dir que no, no hi ha cap problema. Evidentment, hi ha uns dies que me'n vaig de vacances evidentment no serà complicat. Senyor Font. Gràcies. Un parell de prems. El primer ha parlat de la llista de les factures aquestes institucionals. Si ens les poguessin fer arribar doncs ho, ho agrairíem per poder saber què més es paga per part de l'UGT. I per altra banda... La setmana passada es va inaugurar la nova ubicació del, del mercat de, dels dijous, el mercat dels marxants. Sabem que hi va haver molta polèmica, el, amb el senyor Masquef en, en vam parlar tota l'oposició per, per aclarir moltes de les coses que s'havien dit. Em, sí que ens agradaria demanar som conscients eh, que no, no tothom acabarà content mai però sí que podríem demanar doncs, que continués el diàleg amb els marxants obert a, a partir d'ara que d'aquí no gaire temps es faci una valoració de com estan anant les coses i sobretot que les, les, les peticions que fan i que sí que semblen assumibles que feien sobretot fa referència a aconseguir la màxima continuïtat entre tot el mercat i la, i la difusió de estan les parades i tot això doncs, doncs que des de l'Ajuntament es treballi per, per tirar-ho endavant Senyora Mata Bé, gràcies alcaldessa. No, justament també era un dels temes doncs, que, que, que volia doncs, comentar. Eh, jo penso que el sector dels comerciants, eh, dels marxants, han estat reconeixen la feina important que ha fet eh, el senyor Masquef d'intentar doncs, diàleg amb ells, crec que ells mateixos són conscients de que dintre el sí dels, dels diferents representants l'acord és molt complicat i moltes vegades és incompatible per se, eh, però jo crec que ara seria important doncs, culminar aquesta feina amb un acompanyament doncs, des de temes de senyalització com fins i tot in, intentar doncs, a, amb dades doncs, demostrar-los que el mercat no, no només no perdrà, sinó que fins i tot jo penso que pot guanyar amb aquest acostament a, a la ciutat que es fes un esforç perquè jo crec que treballen amb pressupòsits molt, molt tancats i jo crec que l'Ajuntament aquí pot fer una feina important doncs, de, de demostrar que realment l'opció és, és la més dolenta i fins i tot potser la més bona Sí un uh... fort. Uh, gràcies. Bé, agrairem que la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres ens enviï en la major gravetat possible, uh, quan ho sàpiga, els expedients sancionadors que s'han obert per entitats bancàries de pisos buits. Uh, també li volíem demanar, un dels punts d'aquesta moció que vam aprovar uh, plantejava actualitzar el Pla Municipal d'Habitatge de la manera que contemplés i regulés degudament uh, mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges. m'agradaria si em pogués explicar també d'aquesta motlé que com ha aprovat febrer quins, uh, quin, com ha avançat i en quin punt estem. Senyora, també us informaré, de manera informació i també us la passaré perquè en aquest moment també ho desconec. En senyagratta coss per part del Partit Popular el Sí, senyora Almedo. Sí. Uh, bé, ara fa una estoneta que hem anomenat doncs, a l'òrgan col·legiat el senyor Sergi Garcia com a representant del Comitè de Seguretat i Salut, no? Està clar que no ha tingut temps de, de fer res, no? Però sí que des d'aquí, doncs, bueno, sí que li demanaria, vull dir, a veure què podem fer al respecte, no? D'ençà del, del 2 de febrer no hem fet cap més reunió de no hem fet la comissió i per tant bueno, doncs ja, a veure si pot ser doncs, que aquest mes de juliol abans d'arribar al setembre perquè bueno, jo crec que no he, alguna cosa eh, hem avançat però tampoc vull dir que miri, jo pensi que fa dies que no vaig ni a serveis socials ni a veure'ls aquelles noies així de clar perquè és que ja no saps Bueno, per anar a dir-los i què? Vull dir, jo no hi puc fer-hi res més, sinó que bueno, anar doncs, denunciant o anar demanant, però vull dir que si ja no, no goso d'anar-hi, no? perquè bueno, per dir-li doncs, no, el tema de serveis socials, temes d'aquí d'aquesta mateixa ajuntament, el que és les sortides d'emergència, doncs, eh, bueno, en fi, tantes i tantes coses que ara estaríem aquí molta estona. No? A Llavors, bueno, jo crec que li podem donar una oportunitat a veure vostè doncs, com pot gestionar-ho Sí que cal dir-li que, bueno, sí que el problema de que sempre és el mateix, no? Que no hi ha diners i tal. Però bueno, miri, ara veig, no hi ha diners, sí que n'hi ha, depèn, no? Sóc prioritats l'alcaldessa li ha ja semblat prioritari, evidentment, des del Partit Popular no ho el trobem els 6.000 euros, que no fem no fem campanyes eh, preelectorals, no? sinó que estem ja, això ja fa temps que us estan dient, aquests 6.000 euros que es van llançant més radera més del de local del carrer Sant Pau. Que, bueno, que si al final aquell local dius, bueno, hi poguessin anar, si res més no de la, de la, de la gent dels serveis socials ja fins i tot diríem, bueno, doncs d'acord no? però és que aquell local abans no s'ha d'acollir, vull dir, serà impensable no? doncs, bueno, jo l'emplaço que vostè, doncs, a veure com portarà aquest tema, té tot el... Tot el bueno, en aquest cas jo sóc membre d'aquesta comissió té tot el meu suport, sí que m'agradaria, doncs, si vostè decideix doncs, anar a fer, bueno, doncs una passejada i anar a veure tots, totes aquestes coses que jo li dic amb més membres i a veure què es pot fer al respecte. Gràcies. Senyor Garcia. Gràcies, alcaldesa. Bé, eh, aquest el tema de la Comissió de, de, de Salut eh, va ser un dels, dels primers que em va comentar amb el, amb el tècnic, amb el gent Maria Sais i en breus convocarem una, una nova sessió d'aquesta comissió eh, per tant, més enllà de les valoracions sobre els pressupostos a què es destina i no destina els diners vull dir, totalment d'acord comparteixen la necessitat de convocar eh, aquesta sessió i, i podem parlar eh, en aquell moment d'aquesta doncs, visita i de compartir doncs, altres valoracions en torn a aquesta qüestió. Senyora Mata. Gràcies, senyor alcaldessa. Voldria fer una felicitació i un preg. Vull fer una felicitació doncs, pel, pel resultat que, que ha donat el tonejat que ens de, deia el senyor Toró de l'estació de de, del TGB de Figueres Vilafant. Doncs penso que el resultat és molt, molt positiu, és molt agradable. Crec que encoratja la gent que ens ve a visitar doncs a visitar no només Figueres, sinó tota la comarca. El preg que els hi voldria fer era doncs, que la propera vegada intentin socialitzar doncs, amb, amb la resta de consistori per sobretot en la ciutat de Figueres, doncs l'obertura d'aquest punt que sembla tinc la sensació de que s'ha fet així pimpam am demagat avui a les 5 de la tarda, si no vaig si no vaig despistada uh, jo crec que és una cosa que esperàvem tots almenys aquesta regidora doncs, insistentment pregunta a les oficines de, de turisme i l'horari, la Mari, que si sí, sí, que si sí, no i resulta que ara que teníem ocasió d'anar-hi doncs, junts, però no, no, no, no anar junts els regidors, sinó anar junts els hotelers els empresaris, els restauradors i donar-nos un motiu d'alegria que ho és, que es facin les coses d'aquesta manera, Me sobta i els hi demano doncs, que, que intentem socialitzar-ho més i compartir-ho més, també les coses bones també les coses bones Bé, avui la tarda jo he entès que era una trobada amb la, amb la premsa, però bé, bon, cap inconvenient, amb, amb anar a fer-hi una visita. Senyor Montfort. Jo anava a parlar-ne ara, però ja, ja, ja que em parla la Mireia, em parlo jo també, i, i de veritat que em sap no està d'acord amb tu, Mireia, uh, però tot i que no parlaré del disseny, si m'agrada més o menys, que entenc que està més o menys ben fet, Uh, però sí que ja vaig demanar en el seu moment que no es caigués en el tòpic de Figueres de Lí, Figueres de Lí, Figueres de Lí i al final el que tenim en aquest passadís o el que he pogut veure perquè no, per fotos que han fet precisament de la premsa és que hem caigut novament amb el tòpic de Figueres de Lí i ens deixem d'explicar moltes coses interessants que passen en aquesta ciutat i en aquesta comarca que no oblidem, l'estació de tren és la porta d'entrada no només a la ciutat sinó a la comarca i al mar i per tant per uh, dir que des del grup d'iniciativa no ens agrada com ha acabat quedant aquest túnel en tot cas, sí felicitar pel tema que hi hagi l'oficina d'informació crec que és una eina molt útil però el que, és, eh, el, el que estem venent a la gent que arriba a l'estació de Figueres exclusivament de l'I el grup d'iniciativa no ens agrada i creiem que han caigut en un tòpic que és un error Bé, en tot cas veig que sí que és necessari que es vagi a veure perquè en un, en, una de, en un dels cantons sí que és Figueres de Llí, però en l'altre tot de fotos de la comarca des de Garbet, les, les vinyes de Garbet el paratge de Tudela Cadaqués, a Sant Pere de Rodes i algun altre que no sé per tant es fa referència a tota la comarca i això és el que vam consensuar a nivell comarcal i justament la foto de Figueres és voluntàriament volguda que s'agafi des del campanar de Sant Pere i Torre Galatea fins a veure el mar i veu tot tota la badia de roses vull dir que sí que bueno, evidentment que volem, volem promocionar Figueres de Lí i jo crec que que, que vivim en certa en, en gran manera d'això però això és només un panell tot l'altre panell està dedicat a la comarca i a banda i banda es poden veure fotografies de, de diversos emplaçaments de, de la comarca Sí senyor Monfort Bé, a tot cas a, a, a nivell de cupus tenim paret de l'I 1, resta de la comarca 1, vull dir que aquesta és simplement la crítica que fem i, és, i el cupus és aquest Hi ha... senyor Font gràcies uh, Font un parell de setmanes vaig estar intercambiant amb el senyor Godoy sobre el tema del um, què passava amb els nens que tinguin beques menjador ara um, bueno, el senyor Godoy ja m'ho ha contestat en el seu moment uh, ara ha sortit a premsa també um, el dubte que ens queda és què passa amb els caps de setmana amb aquests nens um, és, és evident que durant l'any les beques menjador només els serveixen durant la, durant la setmana, dissabtes i diumenge els no els serveixen però sí que entenem doncs, que si, si durant l'estiu considerem que és imprescindible que la ciutat ofereixi eh, un àpat, eh, i ja és trist, oi, estem parlant d'un àpat, com és la gran cosa, a, a nens, perquè si no segurament no hi podran, no hi podran arribar, doncs que, què passa amb aquests nens al cap de setmana eh, si des de la ciutat no hi, no hi podem fer res no podríem trobar alguna manera, encara que sigui una mica imaginativa, per, per, per solucionar-ho. Sí, li contestarà la, la regidora de Serveis Socials, la senyora Dolors Pujol. Sí, a veure, el que s'ha intentat és cobrir el que, el, el que tenen a l'hivern, que és de dilluns o divendres, que estan dinant els col·legis el dissabte i el diumenge. Segurament tindran en ajut de, del centre d'aliments o tindran altres ajuts, però el que, el que estem intentant és de que el que aquests nens tenen durant tot l'any no, no els hi falti ara durant l'estiu. És, és el mateix que tenen tot el curs, eh? Alguna altra pregunta, senyor Borrego? Senyor Monfort, però vostè acaba de parlar per l'estació del TGV, no? no jo intervenia... Interveni, val, val, digui, digui, pregunti. Jo intervenia... No, per això m'he despistat perquè acabava de parlar vostè. Val, va. uh, no, una, una petita reflexió, que és que bueno, ens agradaria que la regidora d'habitatge estigués més atenta als temes d'habitatge i en tot cas no tant perquè ja no ho estigui sinó perquè crec que ningú d'aquí del, del govern que esteu aquí sentats em pot contestar aquestes preguntes ja no ho dic tant per ella, en tot cas espero que ens el pugueu contestar en la major brevetat possible uh, i ara passant a un altre tema per, per parlar amb el senyor Toro sobre tema plusvaluals que sé que li agrada uh, li demanaria uh, sé que s'han presentat a uh, diverses instàncies per persones afectades que han de pagar la plusvàlua arrel de la seva adhesió en pagament, evidentment instàncies en el sentit de que no s'haguessin de pagar. Primer de tot, un petit, un petit incís, que és que aquestes instàncies s'han acabat responent, però s'ha tardat molt a respondre. En realitat, si per al govern de l'Ajuntament de Figueres això és una necessitat i és una emergència, el tema habitacional, crec que s'haulia d'intentar ser una mica més ràpid a l'hora de contestar aquestes instàncies més que res perquè això acaba generant indefensió a la persona que presenta aquesta instància. En tot cas, un cop contestades, aquestes instàncies han sigut en el sentit de no acceptar eh, aquesta, de, de no acceptar que es deixi de pagar eh, aquesta plusvalua. Aleshores, l'única opció que es dona en aquests, en aquests afectats és la d'anar al contenció, és evidentment pagant ells amb el, amb el que això significa. En tot cas, m'agradaria que si em poguessin contestar de quina solució donen aquestes persones que presenten aquestes instàncies i, i parlar-ne. Vaja, a veure quina solució ofereix, ofereix el govern en, en aquestes persones afectades. Sí, el senyor Toroli podrà contestar? sí. Eh, a veure, no és eh, un retràs eh, per funcionament, sinó és un retràs voluntari en el cas de dacions i execucions que s'han retingut eh, rentes i execions d'una manera conscient per a poder trobar les solucions eh, més adients en aquestes problemàtiques de fet en aquests moments hi ha una legislació que sembla que va amb el sentit de dir que eh, no es tenen que liquidar aquest tipus de situacions nosaltres en qui l'Ajuntament fa un parell d'anys, vam introduir a l'ordenança el fet que aquelles execucions que es produïssin, el subjecte passiu seria l'entitat financera. però evidentment no es poden aplicar amb caràcter retroactiu i llavors ens trobem amb la problemàtica d'aquelles liquidacions que corresponien a exercicis anteriors. Hi havien 206 expedients d'aquest tipus que eh? i 116 d'aquests eh, 206 els van deixar sense tramitar perquè eh, ja hi havia una prescripció en algun cas, però 90 expedients que sí que importaven 43.000 euros, eh, 34 eren d'aquest tipus del que, dels que parlàvem, que corresponien a bancs, i per tant els hi notificarem en els bancs, i ja les persones que se'n podrien veure afectades no ho seran, sinó que ja serà l'entitat financera, i n'hi havia 56 que sí que correspon a execucions hipotecàries a notificar els usuaris, que ara ho estem fent, però buscant la manera de resoldre aquestes situacions. L'Ajuntament en té poques, perquè el que no pot fer és actuar en contra de la normativa, però l'Ajuntament sí que es planteja donar l'ajut que sigui necessari en aquelles persones que s'hi veuen afectades i estem acabant de veure quines possibilitats legals tenim en aquests moments per determinar si aquestes liquidacions tenen poden quedar en suspensió, en l'hipotètic cas que aquesta legislació que està ara en tràmit eh, tingués efectes i veure quines solucions podem donar sobretot a les persones siguin del caire que siguin estem estudiant totes totes, totes les fórmules per evitar que aquestes persones en sortin perjudicades per una situació que entenem eh, la profunditat del perjudici i de la... Bueno, del patiment que eh, s'està generant per a aquestes persones estem per trobar les solucions a mi m'agradaria aclarir una cosa en relació al que ha dit el senyor Toro Tal i, com, i com vostè diu s'ha contestat i, i es contesta que no, que no es pot eh, perdonar aquesta plusvalua i aquest és el criteri tècnic però justament el que no ha passat és que s'hagi cobrat. Per tant, sí que estem aguantant aquestes plusvalos a sobre la taula. És a dir, en contra del criteri tècnic, que te diuen que no es, no es pot contratar, perquè no, no hi ha para legal, això no, no, està, no està previst per la llei, nosaltres estem, estem aguantant aquestes plusvalos. L'altre dia, en el Consell de Ministres, que va proposar tota aquesta reforma tributària, entre altres coses, vaig sentir que proposaven la, la condonació de la plusvàlua amb les, amb les en, en el supòsit de decions en pagament no sé exactament ara si sí com a proposta si sí ja està tramitat però sí que vaig sentir això i vaig pensar bueno. Doncs, aviam, si arriba aquesta solució i mentrestant estem aguantant aquestes plusvàlues no se n'ha cobrat de, de per tant sí que hi ha un, un, un criteri tècnic que és el que li quida però els estem aguantant senyor Montfort en tot cas s'estan aguantant però alhora s'estan reclamant és a dir, es reben eh, reclamacions de que hi ha aquest, aquest deut és a dir, s'aguanten però per, a la vegada s'estan reclamant en tot cas també havia comentat alguna vegada el senyor Toro eh, de, de que eh, aquest, aquestes persones afectades poguessin recórrer en aquest fons de 250.000 euros que hi havia eh, per no ser en tot cas la reflexió que li voldríem fer és que entenem que una... Uh, vostès acaben de dir que millor això pot ser que no s'hagi d'acabar cobrant depenent com evolucioni exacte, o sigui, nosaltres també ho esperem que sigui així, en tot cas si no fos així i es busquessin solucions alternatives com les de voler d'alguna manera entre cometes subvencionar aquesta possible uh, aquest possible uh, aquest possible pagament uh, que en cap cas es faci en en càrrec en aquesta partida dels 150.000 euros que nosaltres entenem que va destinada a una altra sèrie eh, de mancances i d'ajuts. que En tot cas, si s'arribés si el cas que es volgués eh, subvencionar, entre cometes, això, es creés una partida provinent, exactament ara no s'ha de dir don però que es busqués una altra alternativa que no sigui penjar-ho d'aquests 250.000 euros. Aquest és el pre que els hi faríem. El podem atendre, però... És a dir... Vagi la partida si s'agota si, si aquesta partida com ha vist avui eh, es suplementa vull dir que és indiferent a quina, a quina partida es carregui aquesta possible subvenció de, de les plusvales perquè són vasos comunicants teníem 150.000 euros avui l'hem suplementat amb 43.000 i si és necessari suplementarem d'aquí a final d'any vull dir que el nom no fa la cosa nosaltres si hi aquesta necessitat doncs ja li trobarem la, la partida Sí, senyor Monfort. Evidentment el nom no fa la cosa, però nosaltres creiem que com a concepte, com a concepte és important eh, no barrejar una cosa amb l'altra. No, no, evidentment acabarem en el tema de caixa única, que tot surt allà mateix i tot plegat, però creiem que com a concepte és important i de cares a tothom que això no sigui així. Molt bé. Sí, senyor Toro. És purament d'això, molt formal, però que en cap cas l'Ajuntament subvencionarà aquest tipus d'activitats. És un tema que no ens plantegem, sinó que eh, si aquestes persones necessiten algun tipus d'ajut, els serveis eh, socials i les persones que s'han encarreguen ho estudiaran, però subvencionar això no perquè no està permès. Eh? està fent unes manifestacions aquí, que demà tindrem els inspectors de la, de la intervenció de l'Estat dient que què hi està passant. Clar, és que suposo que la interventora està de la cadira, perquè, clar... Eh... Sí, senyor Montfort. Per al·lusions, no, és que no m'estic inventant res, eh, tampoc. Vull dir, això, és una, això és una cosa que ha sortit i que ha tingut converses a eh, vostè, de, de quina manera els deutes que tenien aquestes persones amb l'Ajuntament es podien liquidar sense que en aquesta persona s'ho suposés a desembotxar els diners a la butxaca. En tot cas, potser no he utilitzat la paraula, no, no he utilitzat la paraula correcta i ha de fer subvencionar entre cometes, però en tot cas no m'estic inventant res, sinó que això ha sortit del mateix govern. Okay. Aquí, senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta respecte sobre el tema d'aquesta nova oficina de turisme totalment d'acord amb el que ha dit la senyora Mira Llamata nosaltres també compartim que sincerament se'ns podia haver notificat aquesta visita no costava res, s'ha enterat inèptament a través, de, a través de, de les xarxes socials Però, bueno, a través de les xarxes socials també ens hem enterat que s'està portant a terme un nou vídeo turístic de la ciutat de Figueres i que demà té lloc un relatge de mestres a l'estació de l'AVE ens agradaria saber eh, a veure quin és el motiu que s'estigui portant a terme aquest vídeo eh, l'empresa que s'ha contractat és visual13.com eh, per què s'ha agafat aquesta, aquesta empresa quins són els motius que han portat a, a aquesta contractació en quins està prevista portar aquest espot publicitari i el cost que tindrà aquest, aquest es pot aquest vídeo a la ciutat. Senyta Ter, si us plau. Pues efectivament s'està portant a terme si aconseguixo que això funcioni, he perdut el d'això, és per a recuperar els arxius per donar-li xifres concretes però efectivament, a veure, és Visual 13 que és una empresa que eh, està realitzant un vídeo que substitueix un altre vídeo que existia i que es penjava en el plaer web i eh, que ha tingut una utilitat durant bastants anys molts més dels, dels diguem-ne útils eh, perquè eh, qualsevol eina d'aquesta mena eh, perd la vigència amb caràcter bastant immediat la nena que era protagonista d'aquell vídeo, probablement en aquells moments estigui casada, bé, Eh, i eh, convenia ja fer un canvi en el vídeo en qüestió sí, sí, sí, sí. Eh, és un joc eh, però que era molt antic tenia poder set anys aquell vídeo ja i eh, convenia fer el canvi es van demanar eh, els pressupostos necessaris a diferents empreses i eh, per eh, qualitat tècnica i per eh, pressupost Uh, es va adjudicar en aquesta Visual 13 l'import eren 6.000 uh, si mal no recordo, era una quantitat d'aixins, una porai porai per tant està bastant per sota d'un procediment que necessités anar a concurs sinó que amb els pressupostos pues, era suficient i així es va procedir i en aquests moments, si mal no tinc entès, és demà que es farà un rodatge concret a l'estació eh, uh, amb una història que eh, permet seguir amb eh, una... Bueno, jo entenc que és prou interessant eh, una història que permetran anar seguint els recorreguts d'interès eh, dins de la ciutat seguint aquella història eh, un, d'una manera que es farà agradable de visualitzar. Senyor Borrego. Gràcies, Gràcies senyor president Veig que el senyor Toros agafa tot en broma, també ho farem, farem així, vull dir, crec que aquí donar 7.000 euros un sindicat, gastar-nos 6.000 euros un vídeo, tot és alegria, gastem els calés amb alegria. Crec que aquest vídeo, si no recordo malament, deu fer uns 4 anys, 7 impossible, porto 7 anys de regidor, bé, si no que l'últim vídeo és a la final de l'etapa d'anterior mandat, per tant 4 anys, crec que la nena, o si no Ostres, estic pesat molt jove, eh? veritat, eh? molt, molt joveneta estic bé casat, eh? no sé si li podrien deixar-se casat. Eh, bé, si us plau que ens faci arribar exactament l'import. Això de 6.000, recordo, no, jo crec que eh, necessitem les dades concretes, és dir, no, no anem aquí tirant números avall, i, i bé, segons el que entenc, només és un vídeo per penjar a la web de l'Ajuntament. Bé, la nostra opinió la que tenem però sí que s'agradaria realment que es fagi arribar exactament el que és l'import de, del, del cost d'aquest vídeo. Gràcies. El, el tinc aquí, eh? El tens? Sí, sí, sí doncs l'hi pots dir. 7.053 euros. Eh? Amb eh, unes filmacions que abasten unes filmacions tècniques importants que necessiten alguna mena d'això per unes visions aèries de tota la ciutat, perquè el que era molt important, i se'ls van donar instruccions tècniques, com havia comentat l'alcaldesa en l'estació, una de les fotos és una visió de Figueres amb tot lo que és l'abadia, amb tot lo que és l'Empordà, i en aquest vídeo interessa també que es vegi visualitzar aquesta imatge de Figueres com a capital de l'Empordà, i com en el seu voltant té tot un jardí immens i uns actius que hem de promoure i hem d'explicar. Eh, això necessitava aquesta, -ne, aquesta qüestió més tècnica i eh, l'import, li repeteixo, 7.053 euros que, si ho divideix vostè, eh, encara que siguin els 4 anys aquests eh, dels que parla ara, eh, faci el compte vostè mateix. Gràcies. Eh? Mm. Sr. Borrego. Sí, gràcies. No, si és visitant, no serveix de nom, perquè fa tot com vostè acaba de dir, ja que he dit que des de l'estació estació agrà una visió de la comarca, ve la visió, la que farem cap a la dreta, perquè serà que fem cap a l'esquerra i que fem el barri de Sant Joan, escutit, val més que no sortir el vídeo, eh. També és part de la ciutat i poder que ens ofen mira, eh. Gràcies. Evidentment que és part de la ciutat i ens anem de cuidar, vull dir, no ho no podem obviar, vull dir no cal que mirem cap a la dreta, vull dir, és una realitat que hem d'afrontar. Um, torn de preguntes. Senyor Font. Sí, és per acabar. És per si ara que fa unes setmanes que hi ha la possibilitat que els, de que els autobusos aparquin a, a darrere del parc bosc. Doncs, si han fet una petita valoració de com estan anant o si pensen fer alguna cosa per millorar-ho i per endavant de la pasta de les patates continua sense haver-hi cap indicació de, de què és la muralla ni per què està allà fet aquella obra van passant els mesos, ho anem demanant a veure si, si es pot fer algun dia Bé, en relació als autobusos crec que és una mica aviat per valorar una mica com va perquè no sé si tot just ahir o abans d'ahir vull dir... Els, bueno, no podria dir-ho en certesa perquè no, no, no he donat a mirar-ho. Avui, si s'eliminaven el, les parades d'abús d'aquí davant de, de la Torre Galatea, vull dir que fins que no s'hagi passat uns dies, realment no, no podrem valorar-ho. Respecte a la, la plaça de les Patates, recollim el prec, a veure si li posem. Senyora Almedo. Sí. És en forma de prec, possiblement no hagués fet aquesta pregunta, però crec que pot ser interessant, degut al que ha parlat el meu company de les factures i que vostè ha anomenat també les factures d'alcaldia. Jo vaig entrar una entrada al registre a l'OMAG demanant doncs, les factures al major. Eh, Vam estar-ho parlant amb la senyora interventora, molt amablement, ella em va contestar una carta, ara jo no ho portava, he eh, preparat això per preguntar-ho, però i llavors me diu que és clar que és bastant difícil perquè bueno, no hi ha prou gent per, per preparar-ho que són molt bueno, doncs, molta documentació i que després també hi ha la confidelitat doncs no? pues, clar, jo pregunto, jo com a regidora bueno, també hem fet la, perquè és clar, el període de delegacions eh, s'està acabant i a llavors jo no hauré bueno, el nostre grup no haurà pogut fer cap al·legació perquè no tenim la documentació A llavors sí que bueno, he, fer, he parlat amb algun informàtic i ha dit que, bueno, que sí que es podria com separar no? Dic, alguna, que s'interessa doncs, que algun cas que no, no es vegi doncs es podria separar llavors jo pregunto es que de quina manera nosaltres com a regidors jo puc tenir doncs, aquests, aquestes factures al major, perquè és clar, és que si no s'aprovaran les comptes no haurem fet al·legacions i sí, ella la, no, la senyora sí, Interventora per, molt per informació diguéssim sí. està, està en informació pública al compte general, no? encara, sí. fins quina data? no jo... 15 de juliol sí. Val. no n'hem parlat d'aquell tema, ara jo vull dir bueno, recullo sí, senyor Toro, sí. sí, que perdó, poder no tocar aquí però és que com que ha sortit aquest tema, doncs mira eh, millor que vostès ho expliquin aquí és sí, perfectament correcte, uh, el fet és que uh, la informació, donar-la uh, si me la recordo eren més de 6.000 planes d'informació, eh, és un volum extraordinari, ara, si vostè té interès això està a disposició seu i aquelles partides concretes que vulgui, esteu, vulgui veure, se li imprimiran però imprimir-li 6.800 planes era una miqueta eh, brutal, i per tant vull dir, les partides que vostè desitgi les té a la seva disposició a intervenció o els a demani i eh, les imprimiran pues, bueno, 300, eh, 300 planes si no necessàries, però 6.800 o 6.500 que no recordo les que eren vol dir que vostè serà i podran repassar-ho tot <ríe> eh? demani concretament aquelles que els interessin de partides i se li faciliten. Senyor Font. No, és, sobre el, és sobre el tema, nosaltres eh, com a CUP encara no ho no havíem demanat, és una cosa que, que havíem de fer aquesta setmana. Eh, més enllà de les factures en si, el que sí que hi ha és el recull de, de, de les factures, de qui és el cost i de qui, qui s'han pagat aquestes factures i això nosaltres els altres anys ho hem demanat i això està digitalitzat en, un, en, en PDFs que sí que són, són bastant llargs però que s'envien perfectament per correu, vull dir que això sí que és una cosa que, almenys fins ara, en els regidors de l'oposició, quan demana demanàvem, se'ns enviava directament sense problemes, eh? i això no, és, no, no veus la, la factura digital, o sigui, escana, escanallada, però sí que tens un resum de, de, de, de què es, que s'ha pagat en concepte de què qui s'ha pagat. Bé, bueno, doncs mirem-ho tècnicament com es pot fer i en parlem. Bé. Mm -hmm. Alguna altra pregunta? Senyora Olmedo. A veure, això també serà, més que pregunta, serà un preg. M'han fet arribar doncs, una documentació, una carta, que ja m'havien enviat també als, a l'anterior alcalde i a vostè mateixa, i és en referència doncs, als carrers Mollets de Parrada i Port de la Selva, no? ah. i sobretot la preocupació de la, de la Riera Galligans, no? perquè llavors, és clar tot allò, vull dir, bueno, tinc aquí unes fotografies... No cal que ara i jo els hi passi, però suposo, bueno, Uh, uh, més que res que estan molt preocupats perquè si hi ha algun incendi i llavors la resposta és que, bueno, que si és, és l'ACA que ha de, de solucionar-ho que sigui l'Ajuntament i bueno, passen els dies i ningú ho resol no? i després en quant doncs, bueno, també alguna manca de seguretat posaven en aquí que hi havia algun, algun edifici molt problemàtic com podia ser el gimnàs vull dir que, bueno, que està ple de, de bueno, és en castellà eh? de tot tipus de drogues, geringuilles vull dir que, bueno, que llavors hi ha l'escola allà de la Salle en fi, que la veritat que bueno, tenen una, una... estan molt preocupats no? a veure què es pot fer al respecte perquè ja aquesta carta crec que es va presentar eh, això ja era l'any passat, eh? Vull dir, crec que era el 2013, eh, el novembre i encara veuen pues, que no s'ha fet cap actuació i que si s'ha fet encara diu que és pitjor eh, el remec que l'enfermetat no? perquè llavors si han netejat algun, sí que hi ha anat a algú a netejar Uh, però llavors de, depèn del que estira, doncs encara encara creixen més les herbes, vull dir que bueno. Sí, això és el que, el que diuen, posa doncs uh, veïns de, de tota aquella zona, eh? A veure què li diria aquí. Mmm, bueno, es cara seria molt llarg per, per llegir-ho. Uh, uh, eh, les fredes estan completament llenes, bueno, sí. dir que a veure si pensa prendre doncs fei alguna acció al respecte. pre que en concret sí. El, el passat ple a llavors eh, amb el tema doncs, de, de l'exgerint deficsserç el senyor Vinyes, vostè al final doncs va dir queabant bueno, va donar entendre que se l'havia acomiadat doncs, per al tema de la canonada. No? Vull dir que no, no ho teníem clar fins ara, almenys cap dels regidors d'aquí no sabíem, i vostè va dir que sí que se l'havia acomiadat, això bueno, no tenim l'acte encara, però suposo que costarà, eh, doncs que se l'havia per això, per al tema de la canonada. Bé, nosaltres com que sempre hi ja hem tingut tots aquests dubtes de, del procediment de, de, de, de com s'ha fet, no?, llavors sí que des d'aquí demanarien des del Partit Popular, que vostèsíss, doncs, que vostès, que vostès doncs, fessin una auditoria, una auditoria externa, perquè és que i poder al final acabaríem aquests dubtes que tenim de com hanat ha tot el procediment no, però una auditoria externa no aquesta que tenim ara no, no, no, no, no. de ben bé com s'han fet no, ja la tenim, l'auditoria externa ja la tinc no, no, i la mà la tinc jo i la tenen tots els regidors no? però no, una, una auditoria explícita que expliqui doncs, tot, ben bé tot el procediment els tubs de, de quan eren, si eren de segona mà si tot eren nous, vull dir tot el cos una auditoria àmplia, una auditoria externa i a més a més àmplia i poder acabaríem de treure'ns aquests dubtes que tenim perquè clar, potser no res, però com que vostè va dir això, s'ha acomiadat aquesta persona per el tema de la canonada, doncs va donar a entendre que alguna cosa no es havia fet bé, no es havia processat, no es havia fet, perquè si no, no se acomiadat. Gràcies. En relació a aquest tema, un aclariment, diguéssim, ara no recordo exactament si vaig dit pel tema de la canonada, però és evident que des del que s'ha es, que acomiadat el senyor Vinyes i doncs, vostès poden fer un, un recull de premsa, havia, eh, hi havia una dificultat de relació entre, entre, entre la gerència i personal funcionari de l'Ajuntament, l'assessorament jurídic i tot plegat, que, que portava dificultats de tramitació d'expedients. Això és el que, el que era evident i el que en tot moment es va dir com a causa d'aquest acomiadament de que realment hi havia una dificultat de relació entre tècnics de l'Ajuntament i entre la gerència i que és evident que si vam fer una subsanació d'expedient a través d'un acord de ple amb què faltava l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament doncs la tramitació administrativa no havia estat correcta això des del moment en què fas una subsanació eh, en un ple és que subsanes alguna cosa que no s'ha tramitat correctament ara l'obra hi és l'obra està feta l'obra està eh, pagada eh, en càrrec a un fons de, de reposició de FISER-se i aquesta, aquesta tramitació administrativa des del moment en què vam tenir que, sub, que subsanar és evident que no es va fer bé és el que vam fer en el ple subsanar aquest encàrrec de gestió que havia d'haver fet el ple de l'Ajuntament en favor de fixar-se perquè poguessin començar les obres es va començar la casa per la teulada es va fer l'obra des de fixar-se però l'obra hi és i l'obra val el que val vull dir, no, no, no barregem les coses vull dir, una cosa és tramitació administrativa i un seguit de eh, dificultats com, com és lògic, un directiu d'una empresa municipal, igual que qualsevol director de qualsevol àrea de l'Ajuntament forma part d'una organització i s'ha de relacionar professionalment i correctament amb la resta de l'organització si això no va bé hi ha alguna cosa que falla i aquest és el, vull dir, evidentment que és el motiu ara pel tema de la canonada que li diu vostè no, hi havia una dificultat de relació amb el temps que es van observant amb, amb els tècnics de, de, de l'Ajuntament, amb el personal funcionari amb gent que ha d'assessorar com es fan els, els procediments. Si això no funciona, la maquinària no va bé i, i s'acaba. Més, dir, bueno, que, que quedi aquí en bacte que nosaltres doncs, demanem aquesta auditoria perquè bueno, ens ha arribat doncs, dirà, bueno, que la gent pot dir no dir que bueno, doncs, que, que, tub, bueno, que tot el que és el material doncs, que ja feia temps que s'havia comprat vull dir, bueno, ens tenim una sèrie de dubtes que no els acabem... De, no, per nosaltres no està ben clara i per això demanem la auditoria llavors vostès facin el que creguin convenient gràcies bueno, ho valorarem sí. ho valorarem Un brec. Sí. Uh, fa uns dies que vam anar a l'associació la, del, de, del Parç Sol, del, del barri d'allà del Parç Sol, i llavors aquella gent estaven una mica preocupats en quan hi ha el, el col·legi... El col·legi de, ai, no, de i com es diu, l'institut... De uh, Sí, bé, bueno, sí, ja ho feu, A llavors doncs, a les hores d'entrada i de sortida doncs, que, que baixen dels busos, llavors bueno, resulta que aquells nanos doncs, eh, tampoc van acabar d'entendre, no? perquè no pas no baixa pel costat dret i entra, no? sinó que és com si fessin la volta per darrere i bueno, estan preocupats perquè algun dia pot, pot uh, ocórrer algun accident. I, i bé, bueno, a veure, sí que en la Guàrdia Urbana ja ha anat alguna, alguna vegada a mirar, però bé, bueno, si cal fer alguna actuació més rotunda perquè per evitar que algun dia pugui haver un accident o ara, doncs, que bueno, hi ha aquests dos mesos no? Doncs que no hi haurà classes i es pot fer alguna actuació l'ideal seria que els busos poguessin entrar en allà però, bueno és una, una mica... No? i així evitarien d'aquests doncs, nanos doncs, fessin la volta i no sé si són coneixedors vostè no sé si el senyor Gécora vull dir, havien... sí, sí a ja mateix hi vaig estar en el sí. parc Sol vaig estar amb membre de la Junta de l'Associació de Veïns el senyor Modulell i vam estar mirant-ho, va explicar aquesta dificultat que hi ha, que sembla que paren els autobusos, el carrer és estret i baixa la meïnada al mig del carrer llavors si es pogués possibilitar de fer la, fer la volta i aparcar en el tram, o sigui, baixant en el tram últim sembla que allà com que és un carrer amb, o sigui, amb direcció invertida quedaria, seria més segur ho estem mirant, ho estem mirant això d'acord a part que me diu el senyor Godoy que li hem de dir al Consell Comarcal que és qui porta els autobusos volíem d'anar més al dant <ríe> ah, perquè hi ha algun responsable a no? l'hora de... No. Sí el, el transport escolar és responsabilitat del Consell Comarcal eh, i en tot cas bueno, es passarà a la tècnica corresponent i se l'informarà això. Cosa, eh? Bé, eh, només volia doncs, felicitar des del Partit Popular doncs, a la Guàrdia Urbana i a la policia perquè bueno, va sortir doncs, ahir la premsa no?, que detenen els responsables d'una associació Pro Cannabis de Figueres i bueno, doncs, felicitar la nostra Guàrdia Urbana i en, bueno, fer, també amb la, amb la policia eh, d'aquestes detencions en el carrer, bueno, ja suposo quan han llegit a la premsa era el carrer, el carrer Pogrés eh? Gràcies Sí, sí, ho llegim a la premsa i més que res ho promovem nosaltres <ríe> vull dir que actuacions intensives al carrer Progrés se n'han fet, i havia problemàtica específica de, de tràfic igual que es fa en altres zones de la ciutat i en concret en aquest carrer Progrés número 1 el senyor Yecora, en col·laboració amb el cap de la Garda Iguana van voler fer eh, una actuació d'escorcoll de, intensiu perquè s'havia detectat aquesta, aquesta problemàtica Gràcies per la felicitació en nom de la Guàrdia Urbana. Si no hi ha cap més preguntes, aixeca la sessió.